أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستفتونك في النساء أي قل الله يوقيكم فيهن وما يطلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء إلا التي لا تؤتوا لهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن والمستضعفين من الودع وان تقوموا لليتامى بالقسط ويسترطونك في النساء فأتوسطوا تقوس كاستانا بباردو زنانو کې صحابہ کرام رعلیہ در رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوص کو زنانو د مامی له مبارک او د میراث مبارک اچ دی شرمږه میراث کے سنگ چلوکو نکاح کے سنگ چلوکو رداغی جواب ورکو یو دا چ ویا ست تنک فین نسع فتوی چ نو دا مضبوط جواب تا چې په جواب باندې موهري هغه تفاتوي دې پختلکه ایستانه په بارده د زنانو کې قوله الله يفيكم فيه الله او الله جل شانه جواب در کې تاسو له رکم بارده دې کې و ما يطل عليكم په کتاب هغه چې له ستل شيږي په تاسو باندې په کتاب دې په کتاب کې په کریم کې په سوره النساء کې رسته د احکام ذکر شو ريتا من نسای په بار دي تی ما نانو کې الله تی ها لا توطونه النات نور کوی تاس غیتا ما کوتی بلهن نا مکرر شی دی د دې د پا را غبونه او تاس مينہ کوی ان تنکی هو النا سین کاو کې دی سره دې په ده شکار کو چوی یتیمه جنایب او د هغه هوتلو مال بډه وو نو هغې سره به نیکا کومهر والله کره نه ورکو او کېتیمه جننا به حسسل بهور سره مال به نو نیکا به سرم او مال با بهله قبذکري وه ب چاله ب هم نه وکوونه نو اللهجل لشارته ویل چله محروونه پوره ورکيول مه نه م د کم زور ماشومانو کې وان ته دا چدرېېي تاسو د پاارې مانانو په انصاب با دی وه ما تفالو من خیرین فین الله حبي علیما هغه چې کوي تاسو من خیرین سې کې فین الله حبي علیما الله جل لشان هو په غیبانې پورې وې مررات وې مرراتتون خافت من بال نو شوزن او راغن او دا بل ذکر کوي سیو زنانانه دی په منس منسکې اصللا وکي خضاو خاون لی پا خول ما اسکے اصلاو کی خاون بدخویہ لی چه بدخویہ لی انہیں اصلا دیو کی خبر دیو کی او بل سرا چه دا بدخویدہ خوان نکی وین امرات خافت من بالها نشودن وعرازن دل صلح بیادیر ترکیلی حکمان من اہلہی وحکمان من اہلہا یو پ سکن دی د سړي د طر پ شي یو پ سکن دی د خدي د طرفه شي او برابر کې جوړه دی کې واییم را تون ویم را من بالې ها نو ش زن که دخل یو زننالی ري د خپل خاول لا نو شو زن د ب خللا کا داغنا یا را زن یا د مخلوونونه فلالار عليه یم نیشته دی گونا نشت ده گناه پر ادوارو ما ده ایو صلحا چه صلحو کی بینهما پر میس قل <سؤال> کے صلحان صلحا وفضرت صلح کول غردی وصلح خیرن صلح کول دا غردی وفضرت الانفس الشوح او حاضر شعر ده نفسل تبقلو هی رسو حدیث کی راضی رسول الله صلی الله علیہ وسلم میلی دمخینو او ماتونو بمارای اغتا سترا روانی دي او اغتا سترازی پاغه بمارو کې او حسد او بغض دي او دا حسد او بغض چې ده ده بي ويخو خلک هر څدوي خفه اوږي زدانو ام رسول الله صلى الله عليه وسلم چې ويختدي وي خو باسي بلکې ده ويخه چې او باسي له دې انسان د ويخه او حسد او بغض دا دومره خطرناك شو دی نو او زیر تل حاضر شوي دی نفسونه تا شو د قلوای تس نو وتته کو کلې تاسو تپخواه کوي فإن الله بما تاغونه خبير پهن الله په غعملون چې تاسو کوي خبر د دیولن ت ت ان تععادون بين ل س اووان د الله تععادون سره تعلق دی بکار دا د کتاب انصاف انصاب و او بیا الله جل شانو وي متاسف انصاف مکمل انصاب دا ډیر زیات ګران دی ځکه عائشه رضی الله عنها وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غډيري بي بیا لري نو د خپل بي بیا نو کوم څکه رسول الله صلی الله علیه وسلم نمبر مکرر کړو نمبر مکرر کړو دا عادل نه غستو دا دوا وکول نه یا لا زه د سماکیم لزهغېې عاد کوم او چې زه د سماک نیملو پاغې کې معمونی چې دا دوه بررسولو لاله غ سرم ددي د ووجه چې اوس د ز محبتله د هغې ماک نیم هغه ل شم بندې لوالان ت ی چرري طاق نه لري تاسو چې علو ک تاسو انصابو کې تاسو په مابی د زلاانو کې ولوو هر د مګر کې دی رسو کې فلا تو کلل می نو میلاانمه کوئ تاسو مکېږ تاسو كلل می ی ته کلل میلی پوره میلاان ټول په ټولبانې پهروها کل معلقه چې پر دی بل کل معلققة دی پهشا د زړن دی چې یوه خځ کې او تارو خزن حدیث کی رازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیو سڑی پنیکا کډې زنا نه دیو سڑی پنیکا کډې زنا نه دیوی نډېری مثلا ذوب بی بیان او دا غیپومینس کې عدالت او برابرۍ نه کې انصاف نه کې دا غیپومینس کې نن د قیامت پر رزمانه بده په میدان محشر کې نیم بدن سره داس راشي چې نن نیم بدن هغه به فالج و علي نیم بدن به زده تلي هو ت الطف فين الله كان غفور الرحيماء تااس صح کو تخوا کوين الله بخن کبع وي تفرقي يغن الله كل من ساعتهقددواره جدا شي خذا او خاون یو بل سره کور نه الله يغن الله كل من ساعت بپوااب الله ت لا هرري اوله دخپل پرخنا وبد يبانې وقتونه نتيري وقال الله عز وجل الحكيم الذي لا فراخرا اس دن كه حكمت والا ولله ما في السماوات وما فِي الارض. او خاص صلى الله عليه وسلم چې باس مانو کې دوه پزمکو کوي ولقد وصين الذين او يقينا انه مضبوط حكم کول واه کسان تل كتاب چر کړل او ته کتاب يهود عيسيان منو قبل ل کو مکستااسنا و یا کوم او تاسو تو څ کوموننده تکری دی ت الله دا چې ېي د الله جلشان هنا په ټولو حکمنو کې یاره را اللهانه کوي په هر حال کې چې الله ګوري و تک فرو فل الله مااف السما ات او معاف لا ک تاسو ک کو کو نو یقین الله له داسی زونه چې پاتمانو کې د قمکو کېدي وکان الله غنی ح او دې الله <سؤال> جل شانو به پرواسته لشيوي حديث کې راځي رسول الله صلى الله عليه وسلم چې الله جل شانو سم ربي پروا دي دم ربي پروا دي الله جل شانو چرتا مخکيني خلک او رستاني خلک پیریانو انسانان د شیطان پشان تشی داتول پټولا له الله جل شانو بادشاهت ده زری عمر غره نشي رسوله چستا ټول اول نه د اخیری پورې پریانو انسانان د ټولو نه شیطانان جوړ شي نو د الله جل شانهو بادشاہت زربرا اثر نشي رسول او د الله جل شانهو خدایي د الله جل شانهو الہیت هغه پختځای باندې قائیم و دهيمي اغه هیڅ وګزار نشي رسول کې یو انسان هغه د الله د نه کی او ډیر بغاوت د الله جل شانوو کی ډیر نو کی لو الله تاسو تکلیف لرته شئ اخیری بکبر تنبیہ وانت سفرو خ ولله ما فی السماوات و ما فی الارض او خاصا لا لا رحاب چیزونه دي چې پس مانو نو کی دې قصمو کو کی دي وکفا بالله وکیل او کافی دی الله اکبر الساعه ایا شای یذهبکم ایها الناس یاتی بیاخرین کو وعده الله جل نو ختم باكي تاسو اي خلقو رابو ولي نور لكا سنگا زمنگا نكون اللعو طول دن نكونو پلاران طول لعو او اللع رستاني خلق راستان ندخشان تمنگا و تاسو اللع شو ختم باكي من او نور با اللع را ولي وكان الله على ذلك قدير عده الله پهر يوشي وانه قدرت وعلا من كان يوريد وثواب الدنيا استرغيب ایااد کی ورکی دی خبر اتا شوق دل پیدا کی چې توجه اخرت طرف ته وکړه مړه دنیا کو پالیدہ نن به یو سبب نه ستاسو پاتلږي راخرت طرف ته توجه کا اخرت کارونو کا آخر. من کا نه یوري دو ثواب دنیا غسو چې اراده کین د بدلی د دنیا په خپل عمل سره نه دا سره دې ځقما کړل فعند الله ثواب الدنيا والاخر الا سر بدل د دنیا دا, دا اخرت دا وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بسشي را الله او ريددون کې او ريددون کې یا یول الذي و کونو کووامي نه بل قست دی شوهده الله لک کسانو چې معلوم راور دی ش پر تو شوهده الله دوه کوون کې ل الله دا الله دپاره له والله عن ف یا په مرو پلار ساسی وهلهغربینا په خپل خپل وانو غوا دیونه غ او فقیرن ګوره ګواه چکې د حق خبر چ کې لکه مور پلار دی که خپل خپلوا دی کممالداری که غریبي ل ګوای به په ذای کې د توهید بهیان به کوې غنی او فقیرن ک چرته دی مالدارو یا مکم غریب ل د د مالداره او غریب تهمه ګورئ الله <سؤال> اوله به ما ځکه الله ډېر لایک دی د د دواو نه ځکه الله ډېر می دی دی نو الله نه و یاې خلکو تم مګوره د خلکو نه ممه ملامه ت کږه ف لاته ته جوول هواان تعادلو بسداریمه کوئ د خواش انصاب بهونه او تيو ف الله كانې مع تعمللوونه خبي او کمو جب وارولا یا مومک وارولا یکنان اللہ <سؤال> پاگا ملونو چطانسے کوئی خبر دار دے یا ایو اللذین آمنو آمینو باللہ ورسوله والکتاب اللذین ازدل على رسوله اس پا دے آیات کے اللہ جل شانو ہو مومنان تا خطاب کې خطاب پا کدا کے چھے اے مومنانو کلک مسلمانان جوړ شي اسے اقوا دے خواکا چھا مسلمانی ما کوئی یا ل نه مننو مع والله عامنوله خالی مان راړی پالله بانندې رسولې په پی غمبر راله ول کتاب الذي نه زلله رسولې او په کتاب غ بانندې چېنا زل راېل دی حال رسولې په خپل پې غمبر بانې ستا کوور دی راه کور چې ان را وړ دی لکه کشان دی وَلْكِتَابَ الَّذِي أَنزَلْنَا مِن قَبْلُ كِتَابًا وَجَاءَ لَهُ الْمُرْسَلُونَ مِن قَبْلُ مَكِذِينَ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ تَاجِ كُفْرُهُ بِاللَّهِ پالا باندې او ملائکې پې ملائکه د غبانه او کتبې کتابونه د غبانه ورسولې پر رسولانه د غبانه او مل اخرې پر د اخرت باندې فقز ول له العالم بعیدا یقینا د گمراشو او الله باندې کفر کو پر کو ملای کو کو دا الله کو کتابونو کو پر کو په پیغمبرانو کو پر وو نو دې گمراه شو دلاره خطا شو ان الذين عملوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا یک نن هغه که اول مسلمان شن بیا کافر شو لو بیا مسلمان شن بیا کافر شن بیا سم کافر شو عملې ق سعملو چې مع رالو ثم فرو بیا فرو ثم آمعملو بیا معار رالو ثم قفرو بیا فررق ثم زدوو کو پر بیا زیات کوکو فررو لمكن الله لثره لههم پس نهدي اللله چې باخنو ک دی تا و يحدي هم لدي الله چې و خيدي ت س کله مسلمان شنه بیا کافر شنو بیا مسلمان شنه بیا کافر اسلام په ستر تو کې تکالې شو وکړي بشير المنافقین ذير ورته منافقان لره بې ان له ماذاب ندي معا کې کينندې لره عذاب درنال الذین منافق چون چې په کارو مسلمانې په پټه باندې کافيري الذین يتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اخر کساتني صف کافران اولیاء کافران په دوستہ بانے من دون المومنین سے ما سواد مومنانا ایب تغون عندهم العزتا اے طلب کئی داغی سر عزت فَإِنَّا الْعِزَتَ لِلَّهِ جَمِعَيَا يَكِنَا نِزَتَ أَلَا لَجَتُونَ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ عزداد و منافقین و حالات ذکر کے چکل الله اللہ آیاتون اولی مغیب پورٹوکی کے نمو منان تالاوی ویدی سرمکی نی وقد نزل علیکم فیل کتاب یکینا نازل کرشوی دی پتا سبانی فی کتاب کی ان اذا سمیع تم آیات اللہ کل چتا سواؤ ری ایاتو نزال لا یقفرو بیہا کپر کیگی پاغیبان نی ویستہزو او تو کی کیگی بیہا پاغیبان نی فلا تقودو ماہم نمکی نی دری سر دردې درد پوری اقودو فی حدیث غیری ہی چو موږ نور دې دې حديث غيري په خبر نورو کې وي واستاهزوا بها علامه زرحاک رحمت الله علیه وی وي کوم انسان په دین کې نوې کار د ځل جوړ کې نوې کار په دین کې دنه یو د دی دن دین د پارا نوې کار د په دین کې دنه نوې کار دی باج خلق په دې باندې پوښيږي اغه وي چې دا دا, دا, دا کتابونه خون بیا به داڅو دا نور سپیره خون بیا به داڅو دا خون د ل السلام زمان کي یو ګوره یو د دی د پاه دی د دی د پاره لکو چټایایی او فور خوول شو نه دا دبی ل السلام زماه کې دا پورونهرو دا کایمونونه نو خدا خو زمون د زمانه کي یا په جمماتتونو کې نویکې شو دا د دی د پاارهدي او یو په دی کې دن نه چې کمم دییم دی پاهغې کې دن لته زیادت کې نه دا تایم په ټو کې وکړی نه کو میظ ممثلله هم ی کې ن تا سر د داغه وخت کې ان الله جا م الملاې ټین او کاافري نهفی جه لمه جمع آ قین الله را جمون کې د من پ قان الله کاران لهجه لم کې غډ هو نین طرف بسصوره چې انتظار کي ب کوم پ تاسوبان د انکان لکوم من الله کچ تووا ستاسو د پاه برې او غبات ګوره اغه یو ځای کې ناستو غوناه کیږي او هغه په غوناه باندې خوشاله دي زه د هم په غوناه کې داخله ده ځکه په غوناه باندې خوشاله دا د غوناه غوناه کې داخلي ده ښه په غوناه خوشاله کېنا غوناه باندې بخپت کېږي الذين اترب سن دکم عقب سات انتظار کې په تاسو باندې په امکان لکم فتح کتر ته تاسو لر غلب او بره من الله طرفه الله نه قالوا ولم لكم معكم آ نو دا نو مونږ تا سره انسانان لل کااف نه نصب که چرته د پاه د کاافرانو نو مونږ چې غاې ب شي په تاسوبانې و دا من مؤمن اوملري مونږ د مو منو نه دایت په مصلب ځان پرې کله توي د مونږ خو ستاسو ملګري نو کار به ته وایي چې تاسو خو دمونږ میلاانو ملګری تاسو خو ته مسلمانان وایي لدي کاتر ته وي وي که چرتهې مونږ مسلمانانو سر مګري شو ل تاسو به دو مسلمانانو لاړو بچی ووي نو د دا خو مونږه د هغ ملگررت پرې خود تااس نه بچې دا زمونږ په سربانې تاسو م کوي زمونږ په سربانې بچې نو مونږ ستاسو لګیر چاپره ولاړي او مونږ تاسو ب نه دا د حالت دی کافر کاترر بچکې الله یخوم بين نه کو میو ملقیاممت الله به پ سرلو کې په منزده کې فور دقیمت ول اجاالله الله لل على مؤمن ن او نه د ګرزولې الله د کاپرانو نه د کارانو د پاره په په سم مومانو بانې سبی لن سلار دغله چې کله ممنان سم مومنان شي هغبانې کاترر چرتم غلب ب نه کله مؤمن مؤمنان سم مؤمنان ني نکافر دي بی بیا غالب بی. بی دي کافر کي بیا غلبه کوي کله چې مؤمن سي مؤمني د دې دوجنه علامه قرط بي رحمت الله عليه واله چې الله جل شانه کافر له مؤمن باندې غلبه نور کي خدا چې کله مؤمنان داس راو لګي چې یو بل ته په باطل باندې حکمونه کوي غلط کارونه کوي مؤمنان يا یو بل دانو ده نو چې ته دا غلط کار مکو د غلت تو کارونونه یو بل منه او یا مومنان داسې دي چې هغې تووب نو باې ل بیا الله پهدا باند او دشمن مسلط کې وللی دی په گناونو کې اقه شوي دي دی په سدونو کخته شوي دي په یو قتللو قیتال کې اقه شويدي د یو بل معلو نخورري نه چې کله معشره داسې چې دا بیاسم مومان ل دي او چې کامل موینې نوله جل د شانو کاپر لپغ با د الله هغه په کاپر باندې بیا غالیوي المافې یخواې او نه خا خادعهم هم نن منافکان دکهه وررکې الله ل را هو خاېوم الله بس سزا د کې د دوکې وررکدي ل را و دا قام ولس سوې کاون ک ساله کله چېدې موستا قام و کو سالانلودرېې پو سوسي کا و سالانلودرې ږې سوس که موږ نه کین نو د ځان د خودنې د پارا کی دلته کې د موږ اوس نه کی اله صلات د کا هر یو د دین کا ارتي نه دی بکه سستی کده دنیا کاری نه کی چوستي بابه کی تیزی بلدا کده موږ کین نو د ځان د خودنې د پارا کی خلکو ته ځان خای او دی د موږ چې نو د صلات په یاد نه کی او نه د د دی عقیدہ ساعتی چه مونږه موز نہ کو د الله جل شانو منګل باندې هزارا کی د عقیده دینی بس صرف د د موز مقصد دایته خلق ګنه مونږه د موز گزاروي حدیث کی رازی رسول الله صلی الله علیه وسلم وي چې په منافق باندې دوه موز نه اګډیر زیات یو د ماس سوتن موز زکه د دراج کار کړي نستړی شوی نو بس د ما سوتنه وموز چې نه لا او ن کې هغې تهوس پاسې او د سههر م چې نو د خوب ته خو شوئ نو دسهار م د منافیک د پاه دا دوه منځونونه ډیر زیات ګراندي او د مازګر مچ دی نو رسول الله الله عليه صله و وي دا منافق نور ته ګوري د چې کاله ن په دوبی دو ش پاس قدرې ټوګې وئ پهقره لکرد دی دا دتونې وړ وای لکه چرک چې سنګه تونګې بس زر زرزانان د موونه خلاص کې الناس ال لا صدي ځان خ خلکو ته والله کونه الله الله قله نه یادی الله لر اللهقلليله مګ لګ مطلب دا چې د خلکو په منس کې الله یادی خوې د خلکو نه راې خواشيو الله ت نه بیا دی یول ځای کې ځانله الله د یادی یا اللهله که الله عبتډرو مکې خو د د دا عبت چیننو دا لک او کله چې دا الله د پر خالص ته عبادت وکول او کاغه له ګول نه دی هغه دیره دي مزذب زبین بین ذالک د پړک دی دی پمینس دی کې لا اله الا الله دی دی دی دی مؤمنانو سره د پړس ته وي دو رنگی ته وي وي دو رنگی چول کر یک رنگ هوځ یا سرا سرڅنګ هوځ یا مومو هوځ وی دا دو رنگی پره را دکه سمزان له جوړ کوله دی ویاو رنگ جوړ شا یا سم مسلمان شه یا سم کافر شه منافقت ولیکه و یا سم سم اوس په نه د زانه جوړا کا حق ته ودرېګا او یا بس نرم شه برابر شه نو لا اله الا الله ان ذی دی مومنان سره ولا اله الا الله ان ذی دی کافرون سره ومین ینزل الله تعالی تجمرا کی الله تعالی فلن تجد له سبیلا اذن کی ته اغل رسولار یا الّذین آمَنُوا اے مؤمنانو لا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِیَاءَ کافر سر دستی مکوئی دا خو تاسو باندې دلیل جوړیږي ذکر د کافر تر بمر شاته کې بیا به خلکو کې د خون یا یو الّذین آمَنُوا مؤمنانو لا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِیَاءَ منی ته کافرانو اولیاء دوستان من دون المؤمنین لا ما سوا المؤمنین لا اتریدنا اغوا تاسو انت جلل الله علیکم سلطان مبین چوګر د تاسو الله تعالی پس چوګر د تاسو الله تعالی پس تاسو باندې سلطان المبین دلیل کار او زموږ منافق سزا ستنه ان الملنافقین فی الدرک الأسفل من النار ولن تجد لهم نصیر ا یکینن منافقان ما پلانده من دار نور ما اولا تجدن هم نصیر پیداونه کیته دی لرسو اندادی مددگار ګورا دا منافق یو لاندې طبقه تور وسو منافق ځکه لاندې طبقه ترسته دي دا بزانات مسلمان وي ابل خو بس کاره کاپرو هغه منل چې ځکه کاپري يم نه منم تاسو خو منافق به وي یا الله منم ديم او ما نه بهم نه ل دوی سم لاندې طبقه تور وسو او دا منافقات پټو نه بده ټول اخیزو وروښته چې سم پټ پګه پروتي ګل ورکه سوځي الله ل نه تاب واز لهات او سروب الله وخت نه سودي نهحملې لا او لایته مع مؤمی اوس هم وختتر دی د مناتق د تووب دغه ذکر کوي حالات ذکر کوي یعنی مناتق به توبه څنګه بعضي تونوغله ذکر کوي یو دا چې تووب باسی د خپل عمل اصلاح به کوي او د الله په کتاب باندې به منګلی لګي او خپلدينین هغه به اللهتهخالت کوي بیا ې مسلمانانو سره شي له الَّذِينَ نه تو مجرران کسان چې تو بااصلله و اصلله او اصللاو که عمل خپل وهته سمونغول له وللي بالله پهدين دا الله واخله سي نه همد الله خاالس که خپل دی الله له رافهله کهمال مؤمنين دا کسان دی به ممنانو سر سره دي وسهیوت الله المؤمنينناجره ما يفعل الله د اد کوم سکې الله پهذاب ستاسو په درکلو د اعذااد ستاسو ان شکرته مهممنتون کچرته تاسو شکرو با سر ایمانم راړو و کار الله او شاکرن علیم دی الله قدر دوه یعنی الله جلله شانو ستاسو د عملو قدر کوي او الله جلله شانو علیم د ستاسو عملو تختکار و دلته کې شکرتون په معه د قبولوالیریخه کلچ شاکر دا اللاجل شانوه سی پتراشی نو قبلولی کلچ شاکر د بنده سی پتراشی نو شکر گزاری لا يحب اللہ الجه ربی من القول اللہ من ظلم و سان اللہ سمیعن علیما پایات کی دو توجیهات خیال کوئی دو وجی دی پایات کی یودا لا يحب الله الجه ربی سوئی الله اللہ تعالی بزورا ویلد دا کلمی دا شرک من القول دا وینانا الله منظ مګر غ زوک چې غه باندې ز موش یعنی یو س راغې په زوره باندې تا ته وویل چې شا بر ته اوپ کې در باند کې خو قمه د شرق ووا او قمه د شرک ته وئ نو الله جلشان هوئ ویل د کلیمې د شرک نو دا الله نه خو دا الله جلشان هو نه خوي دا اکراه او دا زور بله تووج پایات کې دا, دا یو انسان هغه اغا بانه ظلمو شو اغا خیره کئی بلتا ردات دو, دو دو پارا جایز بی خیره کول زکر بدا بانه ظلمو شو لا يحب اللہ الجهر بسو نقوخی اللہ پوزورا ویل کلمة دا شرک من القول دوین عنا اسو کلمه دا شرک یا اسو معنا خیره إلا من ظلم مگر هغه څوک چې باغ باندې زرم شو وکال الله سميع البصير عليم دي الله سميع اوريدن کې عليم القوا ان تبدو خيرا کتا زخکاره کوي نیکی او تبو يا پر او صاف وان ثوين يا کوي تاسو د بداینا فان الله كان عفوا قدير يمكن الله عفوا ماطي كون کې قديره قدرت والا ان نه ل ن پروورونه الله وررسولی هو یريددونو فرې خو نه الله ورسو وورول پر د مکې یاد مطلب دا دی کچر ته کې توته مافی کې یا اول مطلب دا دی ک تا د شررق د قمه وې ویل چې د سر راړو د شر قمه وا ب نه مړې کا د ان توک دو خیررا د توید کلمت کاره کا یا ان توک دو خیررا د دې مطلب د دې مطلب چې دا و چې مونږ وایو چې انسان با ن ظلم شي هغه خیره کول شي جائز دی ولا ان تو دو خیره کچرت تاسو وای چې ظلم را باندې خو خیره و تم لکم ما کو مې دا ډېره بهتري له خبره دا خبره ده ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله او اهل الكتاب له جرح ور کی او راقرآ مننم خو پی غمبر نهنو ستا دا وه خو پې غمبر نهم الذي ن پروېې نه راته سا چکو پرې الله په الله باندې وورسري او پررسولو د الله ريددونونهغالی دی و فرق به الله ورسلی چې جداانې رالي په ما بین د الله د دا غمبرانو د الله قولوونهوا دی نومنو ب بعضدي ما دامون د په بعضبانېون پرووبي بعض اوکو پرکوو نیم خبره دی منی او نیمه خبره دی دا دادو مناپک کار دی نیم قرآن مانم او نیم مانم کلچه سخت راشی سخت نمانم نم او نرم مان دی منم ویوریدون آیت تخیزو بین ازالک سبیلا اغوار دی اراده لري دی چونیسی پا ما بینده دی کې بین ازالک پا ما بینده دی که سبیلا بلالارو یو بلالار پا کتا چه جوڑا کی منزو منز, منز کې ات اتحاد بین الملل یعنی نه یهودی نه عیسائی و نه مسلمانی سبلی و شیعی اولائی که هم القافرون حق قادر قسان ام دیدی کافران پر اشتیاس رواتر ناللکافرین عذاب و محینا تیار کرده بمگرد پارا دا کافران و عذاب و محینا عذاب خوارا اونکے خوار و زار بئی والذین آمنوا باللائی و رسولی ایکینا ناق کسان چې ایمان روڑے په فا پیغمبر دالاو ہے ولم یفرقو سم مسلمان اخوا کې لم یو فارو دا حمل اوجدواله ل کې کمان د یوتن کې د اولا ک اولا ک کسان سوفایوېیم جوور هم زر د چور به کې ته وجوور هم جره ځ انه الله غفرور را الله غپورو راحيما بخون کې می سلو کاول کتاب سوال ک ستان هلی کتاب اوس اهل کتابو یو حالت ذکر کوي هغې بررسول الله ص الله عليه وسلم تهوي چې د اسمان یو کتاب خو له یا شراله چې موږ وته وګورو دا سې نبی له سلام ته ندی چې تاسو دا خبره کوي چې د اسمان یو کتاب را موږ وته وګورو له دې موسی عليه سلام ته موږ ته لوخایا پن پیغمبر ته موږ ته الله وخایا او بل دا چې دوی خودسخي عبادت کوي دوی باندې موږ زلزلې راوستي دا در بدرترین خلک ته دوی ته خبره باندې عمل مکه وا یا سألو کهلو کتاب تپوس تانا علی کتاب انتو نزل علیہم کتابا من السماعی شرع نازل کتاب پر ایبان دیو کتاب من السماعی دا سماننا فقد سألو موسیٰ اکبر من ذالک آئیو یکینا لیتا پوسکیو دو موسیٰ علیہ السلام نا دیر لوی ددینا تانا خو کتاب وائی موسیٰ علیہ السلام تیسے وی ارین فقالو ویلی ارین اللہ جہرہ تلو خائمونگتا اللہ تعالی مخام وخ فأخذتهم السائقات فأخذتهم السائقات ونفلديله تلدر بظلم وبسبب الظلم لديه ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات باون سنديله ياون سنديله خینره په خدایتون پس د دې چرال لې تو واضح دلائل وعافونا لبر الله پاک سر پر دې دومره بتری مخلوق دې چې موسی عليه السلام ته ویل چې موږ ته دی دم را بات خلک تی چی دی دو غوی عبادت شور اوکی دسخی عبادت او د غوی عبادت دم را بات ترین خلک دی اس هغه خدای خی هغه خدای کی دیشی چې دی دا اغا عبادت کی عجیبه مخلوق کو او بل دا چی دی دو موسیٰ علیہ السلام لداتا پوسمو کو دا اغی باوجوب اللہ جل نشان ہوئی فعفاونا عن ذالکا منگا ما پیوک لدیتا عن ذالکا دی شرک میں وطمات کو د غلط سوال وکړم هغه مه وته ماف کن وااتینا موسى سلطانم بنا ور کړم نو موسى عليه السلام تا سلطانم وبینا دلیل کرا دلیل اوچت ور اف نه پر تکړونکو فوقه متور د پاتره غردو کی تور تا ته وایي چې کتاب راړه نو موږ د دې د پاتې د کویتور د غرد داته د پاتې ونيڅه وته مې چې عمر نه سم شي خدای بیا مغواده ما ته کدی وی چې خدای پاکه منو او بیا ماته خپلوادا دایته مونږ وای چې اې خلکو جمعه وردن نشي پتا به دارا عبادت تکبر مکه وې ځان غټ مګړې نه دایته تکبر وکړه د وی خنتو اتو علاوه چې دا و الله وای حتو اتو وای داږي په جبکه زومګا عربای کې استغفر الله راځي تاسو استغفر الله وای د وی خنتو تل فی شعیره یالا غنم او ربشي مونږ په استغفر الله سکو مونږ له غنم او په کار دایته علاوه چې د خالی پر استاسو عبادت کوی نو دایوي چې د خالی پر ازمغه عبادت کوو نو میانو لې نه میسو د خالی پر ازمان دای میانو می چل دی ب میانو په څه ګرځیدل دای انبیاله سلام قتل کړی دی دای دا ویل دي چې زمغه ژوندونه بندي زمغه ژوندونه د علم نه ډکتی زمغه ژوندونه باندې نو تاسو خبر با دی نو پویو دابلن الله په دای باندې مهر والو مل حسن سم د ګندو لړ کوو که په مر ملی سلام باندې بان لګول دی دومره لوي جوه میداد کی دی او بل جورم میداد کړی وي مونږه ایثال سلام وجله دی کهڅو کوم سرکول چې و ود کې ډېر ل ل کارون کړی دی او ل ل کې د کوپر ده کې ورففا دا او په هممتطورور او کور ته کومونږه د پا سره دی غدو کوي بی بسبب در رسول دوو عدید دینا او قلنا لهم ادخلوا الباب سجدًا اول من ند نشي دروازه د جمعه ته پتابدارای و قلنا لهم اول من دې تعال لا تعذو في السبت زيات مكوي توردخلي کې عبادت کوي واخذنا منهم ميثاقا غليظا غثهم قد دینا وعده مضبوطه فبما نقضي ميثاقهم پا سبب دماتولد د دوازو خفل <سؤال> لرا و کفر دی بی آیات اللہ افایاتون دالا وقتلهم الانبیاء بغیر حق وجل دی پیغمبران لرا پنا حقا و قولهم پا سبب دوینع دی قلوبنا غلپن زنون زنون زنون زنون باندی دی علم نڈکتی یا زنون زنون بانی پردیوین بل طب الله علیہ بکفرهم بلکه مهر لا قل لله عليها قزلون ذيبان ليهم په سبب د کو پرده دي فلایمنو له قليلان د ایمان را دي لا قليل مگر لغو به كفر ما قولهم په سبب د كفر د يو پوین عدد يا علي مريم بهتان مريم باند بدناموليا او مريم علي السلام بهدنامولو و قولهم اوين عدد ان قتلنا المسيح عيسو قبل مريم یک نن موږ وځللې ایصال السلام زید مریم رسول الله پیغمبر د الله او دغه شانتی وي وی د الله هغه پیغمبر هغه موږ وځللې دی یو یهود یې وډلې هغه راولګل ایصال السلام یې جیل تواچو او د ایصال السلام مور مریم علی السلام د پې جیل کې واته نو ایصال السلام هغه ته خیره وکړ چې خیره او ایصال السلام وکړ نو د دین شادوگانو خندزان شو د شاادگان او خزیران د یوو نه جوړ شو نه نور یودیان راجمه شو هغوی و چې د ایثال اسلام پهمون د دته شي خیر کوې راض ووجې ل خپل یو تطسی وطوي غیر راولږ ایثال سلام پرې او فوج ور سره راولږ ایثال اسلام گرفتار کوې د چې څنګه دګیر چاتیره شو د ایثال اسلام نه او دیثال سلام د کور دی محثره وکه راغیرې که د ایثال اسلام کور الله وتعالت سورې او الله پڅت کې دوبره باندې موته مريم علي السلام ديسه علي السلام نه بعد بیا وپات شو الله وتعالت سورې او پڅت کې الله بر اوجت کزار طرف ته او د دې مرګ له دي تالو باغ باندې الله جل شانهو ديسه علي السلام شکل جوړتو داغه شکل چې نه علي السلام په شانته جوړ شو دې راول کېدلو هغه فل منځره پارسي چې هغه پارسي کو لدي وي چې زمونږ مګره اوسته شو که مونږ ایثال اسلام وجلې د زمونږه مګته شو او که مونږه س خپل مګې وجلې نو ایثال سلامسه شو هغه خو دلته او مونږ د خوغه را غیر کړو د دا څنګه چر شوي دی پهدا باې ګډورتیا را له وما قتلوه وما ما وما قتلوه دینو نو وجلې دا ایثاله اسلام و ما سوبوو لو پانسي کړه دی د ایثال سولای سولای به دې تاوي چې ټول لږی مې دا دی او به دا چې کراسولو وګل ویني بوله وو باقي باندې دې څړې ځوان کړو ولكن شوبہ لهم لیکن ګډوډ تیار أغلیرا پدې بعده وینل لذین کنا کسانه خپل په چې اختلاف کړې دې پدې کې لضی شک منه خامخاط شکی دې منه د دینه لضی شک منه خا <خواب> وبا تشکری منه د د دی تعالی سلام لنا ما لهم به من علم نستدلیل رب وجل دی تعالی سلام سیلم التی بعض المغتا بداری دا د د ګمان وما قتله یقینا نې دی وجل دی تعالی سلام لنا په قتل یقینی سره چې دی تعالی سلام دی بر رفعه الله الیه بلکی او ذکر هو خیر درای بر رفعو اللہ علیہ بلکوچت کرو عزیز علیہ السلام نے اللہ زان ترکتا وکان اللہ عزیزا حکیمہ دے اللہ غالب حکمتنو علیہ اللہ جل نشانو عیسی علیہ السلام زان ترکتو چکو وَإِن مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَ النَّبِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ حدیث کی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری علی قسمیری پاغذات بانے اسال السلام براجي حکاما عدلا حاكمي بادشاہي عدلا انتاب علي بين عدل بكي حکما عدلا خنزير بقتل کي او زه خنزير خورل هغه به حرام دي حرام دي خلوب بين حرام کي او هغه زمانه کې په دولت دم ريدي سيتي هي سوق بم پیسو طرف ته توجه وکي مال ډېر زیاتي د دولت پر اخري وراشي او يو و سجدا چې د هغه زمانه کې ندو دنیا دنیا کې چې څه دي د دې لپاره زیاته او بیا به رزي الله تعالی دې چې اهلي کتاب اغه ټول وبې صالح السلام باندې ایمان راړي تول کاټر په دنیا بعد بچر پم کاکرتا کنه داونی شي پیسې بډې لري هر څه بډې لري خلک به عبادت او ځګاري تب زکات گردے زکات بسوک نے ملا لگی کہ پیسے چال اور کے اندر پیسوں بسوک میں ملا لیں دنیا اغب و مسلمان ہیں یہود ختم شی عیسائیان و دنیا ختم شی دا ټول بہ ختم شی اور دجال اغب اغه و عیسا علیہ ختم کی و یوم القیامت یکون من اهل الكتاب الا یؤمنن به قبل موته او نشته د ہیزو د اہل کتابنا مگر خام مخایمان به راړي پاغ باې قبله مووتي مکمت داغهنا وه یو مقییامت یا کوونیم شي ده او په ور د قیمت شی به من نه لځې نه حدورو په سبق د زلم دهته سرار نه حاددو چې دی هررم نهلییم حرام کړي مونږ پهد بانندې صح با پاک سی زونه پاک سی ونه مونږه پ بانې حران کړو پاک سی زونه سوو اللهته واز د حرامه الله په سصاروي چې کوم دوکواله سااروي او الله په ض بابانې حرام کړ وو یو ملقیامت ی کوون دا په ورځ قیاممتبات ان پاک سیز او حلت له هم چې رووادي د پااره و ب دی هم انصبي ل الله كثير او سبب د بندو دد انصبي ل لا دلار دا لاله کې را ډیرو خلکو لره د الله دلاره ل ب بندو بل غن غنا د دې داو واخذهم الربا او اخذت لدې سود لره سود به اخته سود به کو او سود يهود چیندې نړیډي ارزښت کې دا علني بانکونه ايم اف کم دي نو دا د يهودو بانک دا موږ له چې دا قرضې راکړي د زموږ د عمل کې ټول کارزدار کوي دا د يهودو بانکونه ني او سود کې زموږ له دې سود اخلي واخذهم الربا په سبب دا اخذته لدې سود لره وقد نهو عنه او یقی ن د دي من شو د نه وېمال نه هې بلبات او خول د معلوونه خل د خلکوله را بلبات په باله طریک سره د بایل طرقی اغ ډی زیاتې په یو طریک په بله طریک د خلکو معونه خوړل کله د قات په طریک کله یوه کله بله طریک لکه څنګه په خوا به خلکو په یو طرق په بله طرقه بانې او دا به ویتی دا امیان زمنګ او ویاان زمنګ په سواره جنات تزونه دا خبره بری کوله او صد دخلكم علینا به باطل و طریق دا دا اولی رنج خیرات ته دا, دا دویمی رنج خیرات ته دا, دا تختی وعده دا لړنګی حلوا دا الواگان تو پراتو وا تنال للكافرین من مذابن علی باثار کرے منګ د پاره د ساتره ان عذاب الیما عذاب درناکو زمو استاد غو به واقعي کوله و یو ی ماوجاب به راته شو چې بيخاندل. را تا و د خلندکو تو کتل نه دا به خاندل چې به خند نه چاته ورې تپوس کو استستااج دا ل خاې و یو نیم باباتته چې مخیان چې ه هم چې پسل مې پخ شوی دی بس او به کار کېږي تر سربل غري لګوره د بالو طرکو باېوي د خلکو معونه خو چرې به چې بان و داپره ده او بس هغهه به و دا به امیان نهخوري ادله طریق پیرانو ملیاانو د خلکو مالونه به باطل ترکو باندې کول لکن الراسخون فی العلم لکن هغه کسان چې مضبوطو پیلن کې دانجه ټول ملیانه او شانتو دا به کې بازو بازو ملیانه به ذاتلونه خلکو جماعتونه به قبضه کړي وي غیر بهترین خلکو کیو نو داس داس خلکو چې د علم غرو نو په مخکینو ملیاړو کې ټول ملیاړ داس نه ښه لکن الراسخون فی العلم لکن هغه کسان چې مضبوطو پیلن کې من هم ددنا وال مؤمنونه او مؤمنان انزل دي مؤان یؤمنونه د معونزلی دی ک د ایمان راړ پاغه چې نازل شوي دي تا ته او معزلله من قبل كا. او پاغه چې نازل شو مکستانه وال مقیینه ولا او پابانې کوون کې د موزو وال متونونه دکته رکون کې د ذکو وال مؤمنونهله ایمان راړون کې د پله باې وال اون د آخری باندې باند او که دغه سنؤتيه اجرًا عظيمًا جزاء ذربكم ده تاجر نه ونه حين الىك كما وحين الى نو استاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وه دا سدا لک څنګه نوح عليه السلام ته الله وه کړو دا ولې چې موږ دا تا دا وه کړی دلکه څنګه چې وه موږ کړو وعده ملي سلام تا زکه نوح عليه سلام د زمانه شرق شروع شو لکه نبی عليه السلام د ماکه مشرکو نوح علی السلام <سؤال> تمون دا دعوه وکړه چې لا اله الا الله جہادت پورته كون کې سره په الله دې بن سوګ نشته نو نوح دا دعوه هم غتا تم تو ان احین الیکا یقینا وحی کړو مونږ تا تا کما یقینا وحی کړې د د توحید کما حین لک څنګه چې وحی کړو مونږ انا نوح علی السلام تا والنبی نوح پیغمبران تام مبادی پس درګی السلامنه وحينا الى ابراهيم وهو كرم ابراهيم عليه السلام تا و اسماعيل اسماعيل عليه السلام تا وياقوب ياقوب عليه السلام تا ودي انبي عليه السلام سرا د ابراهيم عليه السلام اسماعيل عليه السلام اسحاق عليه السلام, السلام سره د ابراهيم عليه السلام چکم میراثو د علم هغه دې سره موجود کومې صحیفي هغه دې سره موجود وي والاسبع اولاد دې تا وعيسى وايوب ويونس ایثال سلام تا یو بل سلام تا یونه سلی سلام ته دا ایثال سلام او ب سلام پهد بانې تکلیفونه ډیرر زیات راغلی په درې وابانندې ګوره ایثال سلام هغه باندې بدنا مونه ګې په مورې بد نام وول ګېده د قتل بندو بتونې وچو و ب سلام اصللس کاله بمارو په کټ بانې پرو یو نسللی سلام د م په ګډه کثوی خررجې تری ک یوه هارو نو سلیمان هاروونهلی سلام او سلیمان ل سلام رو ل هرروله ل سلام هم خلی او سلیمان ل سلام هم خلیپو دا دواه بعدشااهان و خان هاروونه ل سلام سلیمان ل السلام و نه سو دا زبور را ورک دا او د ل سلام ته زبور وروو زبور کې 1تونلو او زبور چې پهې ک احکارامو په کې ډیرر ځکه ر کاو دا او د ل سلام بچ کله زبور وی نه دا مرغانان بوت را غړډېدلل دا مرغاه باته ټولې را غړډ او را تللیبه تهله دا او د زبوره ورکلمونږ د اوودلی سلام ته ضربورو ووروسن قد قصله هم کمم قبلو ووروسول ل نفسس هم علیک او ډیر پیغمبران غمبرران چې ما دا تفسیلي بیان کړی ستا په غیبانې او ډیر پیغمبران دا داې چې مګن دي بیان کړي په تابانې یعنی د س پ واقعات ځکر دی د سپ غمبررانو واقعات زیكر نهدي وکلم الله موسی تکلیما وخبر کړې موسی علی السلام تعالی تکلیما بیا بیا خبر کړې موسی علی السلام تعالی الله خبر کړې رسل مبشرین جلالی پیغمبرو هغه پیغمبرو رسل مبشرین او منذرین زمغه استاد هغه وی کیتی نشي څوک ورکلا په مرشه او چې څوک دې په ورن له مر کړې چې بلد دوتې سره شیروي رسل مبشرین او منذرین را لیگل <سؤال> همغه نور رسولان زیر ورکوم کیو یاه راونکې له الله یاکون لناس علی الله حجت ددې لپاره چې پاتنی شي شي خلق له علی الله په الله باندې حجت سدلیل او باندې بعد رسول پس د پیغمبرانو له ګوره پیغمبران الله را لیگل چې ګوره سبا بیا دا نوای چې ما ته خبر وروړ را دلی سبا سدلیل او باندې پاتنی شي چې الله څوک له څنګه ته بیان کړی ور د بیان خلک ما را لگلی دي وقت وقت باند نظر را لگم وقت وقت ضای په ذایبان د خلک مقررم تووج کوئ وکان الله عزیزن حکما د الله غا او حکتون والا لكن الله ش بما انزله ایی ک انزله هو بیا علمی لی الله جل شانو هو ګواه کوې بما پاغه سبانې انزله ایی ک چې رالیلی تاتاب ور ددي ک تاب گووا الله دی سووک کو چې قآ د قرآ دواییوکې نو دقرآ دو الله پ خپله کوې او داقرآ چې د داد الله اعلم دی که سوکتان تپوسو کې چې د الله اعلم کوم دی ان دا دا دنیا ک خلکل وررکري انز له هو بیاعلمه لا جلکري دی لر خپل اعلم سره وال المقربون او پر اشت ال المربون دکانې ملقة المقرربون پر اشتني دکانې هغ دويې دې خبرې يشحون وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ ک توی شهه اوک مللا بِاللَّهِ دغې دا اللَّهِ کې کفابلله الَّذِينَ كَفَرُوا او کاپی سَبِيلِ اللَّهِ ان الذي نه کفر دوان سبيله یقی نه ناغ قسان چې کوپې او بند دي خل ګان سبي الله د لا نه ق لله لمب ده یکنن دی ګمراجو کو مرهی لري سره ان الذي نه کفرو ی کې غ کسان چې کوپې کړړیوهله موزې کې لم یکون نه دی الله چې بخهو کې دیته وله یخ وطرریقان او نهري الله چې او دی ته یو ولار ګوره د چې کوپې کړی د کوپرې د زب د ووجه یو انسان دی هغه کوپر د ناپوهای د وجین اوکې الله به ته لارهښي خو کوپې کړی د کوپر د پاسې بیا دا زلومون کوي چې ن ملم در سره نو سبب وکې ځان به اللهطريقجههننم الله ته دجهنم لاره وتسییده کوي له طور ق جهن ن مګ لاره د جانم حاليدي نه پیا بدا چېغېشه پهې ک هم میشه کان د داې کاله لا چره دی دا کارپارله باند یاسانو هو یاناسوو خلکو خلکو قد جا کو رسولو بال حق دی قی ن راغلی حق سره عامې ردي د طرف پهب تاسوه ف عامې نو نو ایمان راې دا غوره تاسو د مسلمانان ش پیغمبر را راغلی دی, دی اللہ و ان تک فرو ک چرته تاسوو کوپرو کو فینل الله مااف سمااته وما لا دی نوی قین خاص الله ل دی اغ چې پاسمانوو کې دغ چې پمکوو کې دی وکان الله ولی من الله پو ایک متاله یا حلل کتاب لا تغلوفی دی کوم لی ک تاببل زیاته م کوئیفی دینی کوم په ستاسوکې یا هل کتاب ملیان دی که اهلی کتاب بیا بیا و چې یا یا اهل کتاب دا یا هل کتاب ولی وئ قرآ چې دیلو د اهل علم مړیر زیاته تو جو کې ځکه چې تاالله الله علم در کري تاال الله کتاب در که دی تاال الله پوه دره یا اهل کتاب ایک کتاب ووالو تا کتاب دی تا علم اعلم دی لا تغلو فی کوم ببدت م کوئ پهین تاسو ک زیاته م کوئ ببدت م کتاب با ن تخف قران باندې پوه نه تولي بدعت کوي اس کې عام سره بدعت کوي هغه پوه ني لز مږه بو عايشه زه نو نه دي رئ و كتاب او تاسو پوهي تاسو ولي بدعت کوي ولا تقول على الله الا الحق موایف الله باندې ما سیوا د حقنا انما المسيح عيسو ابن مريم یقینا نيسال سلام زيد مريم رسول الله پیغمبر د الله دی او کلمتو هو کلمت كن الله ادا یعنی اللہ <سؤال> جل نشانوہو پخفل کلیمی پیدا کر عیسیٰ السلام. القاہ الہ مریم آن لگلو مریم علیہ السلام تا وروح منہو روح او روحی ذتمند دا اللہ دا طرفنا فآمنو باللہ ایمان ناڑی پا باندې بانے و رسولی او پیغمبرانو باندې و لا تقولو سلاسطن موائی چه خدای اندری دی سایان و عقیدہ داوا دی سایان و عقیدہ داوا و یو عیسیٰ علیہ السلام خدای دی یو مریم علیہ او یو الله په خپله دی نو خدایان دری دي او ایثال السلام و ابن الله دی وله تقولو ساستتون نوای چې خدایان درې دي ان تهومه چې خیرره ل کوم دا خبره غوروي تاسو د پاه اننم الله الله یقین الله چې دیغ ی یو دی قل هو الله وحلد صبحبحانه هو پاک د الله تالله قونه لهزن چې شي اللهله را وله له مااف سما ات او ماافلوون دا الله پختیار کې غدي چې پاسمانونو کې دی پهمکو کې دی نو پاغې کې ایثال السلام هم را ځي که نه خو د الله بند دی و کفابل لا وکیله او کافی دی الله وکیله مدار لستن ک فل مسیها ی چې رال ایساان د د ننجران وفت چې نوبی اسلام خواله راغئ نو اسلام ته ویل ویل چېته ب ایثال سلام عب لګ نوله بیا ل سلام ته چې ایثال سلام باېسه عب لګم رثال سلام بانانې ته ب لګې توای چېغ د الله بب لګې او تهغت تووا چېغ اعله نه دی د نه بیا ل سلام و پرما چې دا خو صب نهري هغه چې د الله بندوي نو دا خو بهترین نه خبره د یت مقام خو دا ډر مقام دی صبحبحان الذيې اس را بیا عبددي ورځ عبدیت مقام دا الله د بندګې مقام تجد الله بنده شې نو دا ډېر لوی مقام دی نو الله جل شانه د آیاتونو راولېږي یو څاړیو یو کا سوګا ډېر زیاد دی تیس تیسګر زیدو تکبرې کو مست اب کسو توول دومر تکبر مقام وي تا پته شته ز د بادشاہ خاص نو یې ما نغ ته ته د ادشا خاص نوکرې زم د بشا خاص نوکرې مه هغه علیم ته ووي څنګه ته دباتشا خاص نوکرې و زه و ستا باشاسه کوي هغه نوکرته و و زماباتشا خو چې کله وی شي زو ته چو کدارې کومه چې کله وکې چې بندو بس کومه ز زهه دشاله دا کومه پزارته س را سممون و ستا باشا خو داسې دی خو زما ب چا چې د نظر چې کلک شم اغ ماله ډوډای را کې کله شما هغه زما حفاظت کې ته د خپل باچچه فاازت کې خپل باچ له روړی بندوب کې زما بدشا مالله دا کې نو داله څنګه دچ دستاباتشا نوی زما بدشا اللهډ که دګور اغا الله چې زو د ش نه زما حیفاظت کې چېزو کې شما له روډای چې زه ببییمار شماله شفا را او ته خپل بدشا خدمت کې او زما بدشا هر سرماه کې لان کې فل ماکور عبد الله هریبد نګې ایثال <سؤال> اسلام چې شی بنده د الله والملعلیک کو او نه پرتال مقرون نی دیکانې جبرایل سلام کا اسلام ویتنن ک فان ععبت اوسو د بعدت دا ال تکو تو کې فیخ شروع همله جميعه زر دی چې را ماج مب ک الله دی دی ځان مطلب دا نن خدا الله د عبادت لزان لره غاړي او د الله جل شانو عبادت نه کوي سبا چې د خبر راج مکینو بیا د الله مخته وډاړي نن توجه الله ته وکړه چې سبا توجه کوي او نن تکبر کوي نن عاجزي وکړه تکبر وکړي ثم الذين اعملوا یقینا داغه کسان چې ایمان راوړی او عملوا صالحات عمل وکړل نه په یو پیه مو جوړون ور بورې الله <سؤال> دی ته بد د دی من فضین او زیات بکې دی ل <سؤال> خپل فضلله وعملله ن تن کفو اغ ک سان چې شرمې وکړو و تک بر تکه بره و کوو په یو ضب ما ذاابنی ما نو زور به کوم نه را ضاب درنا کو لااجدونه له مندونې لاوللي یو پیدا به کې دی د خپل ځونه دپاره ما وليا لاهولین س دوس ولاره دی داې یاوه لا قد جا کوم من م خلکو یقی نه راغلی تا راغلی تااس زورور دلیل میره ب کوم د سره په درف تاسو انزلله او را لګلمونږه ایلي کوم تااس د نور مبی نه رړه کاره په عمل ل زورور دلیل دی خورآ داس د ورور دلیل دی چې بل زور دلیل شتهري پهعمل الذي نه هر چا که سا یا منو چې مان را وړی دی بللهالله بانې وا ته سمبیې منګېلهګړې په دی خورآ باې دوتخلو هم في رحمةیم من هو پهزر دی چې دن نهبه کېدي لره پ خپل رحمت کې د طرهپ د الله دا وفضلي نو ف فضل کين چې راې اوقرآته کېنااستې په دی د منګليلهګولې نه الله په رحمت ففضل کرادن نه شوخ وهدي ه میلي سررات مستقيه او خو د نهبو کېته په طرف دلارې بربرابرې یاستتونونه کف سه بیا اغه مسله را معات کي تپوس کی ستانہ ابو بارد زنانو کې قول اللہ یا سبتونک تپوس کی ستانہ فتوه د لغوانی فتوه دي ته موچې مضبوطه خبره قول اللہ یقطی کوفل کلالته ویا الله جل شانو جواب درکې تاسو لپاره حکم کوي تاسو ته په بارد میرات کې ان مون حلقا کچته سره مرش نه تلو ول دنی دد پار بچي ول له اخت ول دد خور و ثکا یعنی د مور او پلار د دواول نه و ولها نظم دی کا نو دلرا لدلرا نیم ده دي جناي لرا نیم ده هغه مال <سؤال> چې پر خوده دي ورو او سره مرشو داغه پلا رست ده ني بچشت ده ني خزشت ده ني مال چي ده هغه به خور واخلي وهو يرثها او ده ور چر دي نه ده به ټول ميراث سوري علم ي كلها ولذن فتر دي دي جناي لرا ولذن اولاد او میراث د اجنایه چې دا او پات شو زنان او پات شو اوغه میراث او داغه هیڅ کوم نصر برورې ټول میراث بیرورول دي فین کاناتن تثنين فلهم ثلث بس که چرت د اخوین دي دووی یا د دوو نه ډیر وي له فلهم ثلث د دوو لپاره د دوه لپاره ثلثه بد رېږي مطلب دا لکه دریو روپو کې به له دوه پې ملایوي دریو لا کوپو کې به له دوه لا کې ملایوي او وایره میما ترکذا غن چې پری خودی دی ضرور وان كانوا یخوا تر رجال و نساء کچا تهودی رونه خویندې سړی او زنا نه فل زکر میصلح الذنبین لو پس ناری نه د درخه د دو زنا نه ودي یعنی دو زنا چې یو تر طیشین بل تر طرب یو ناری نه ل اغم ليسوا یو بین الله لكم بيان کہ الله تعالی تفضلوا ذات گمراه شيخ تاسو د سميلا رنا الله وعلى جل مکیول شی العالم فهاری شی بالا العالم پوله بسم الله الرحمن الرحیم سوره المائده سوره المائده پس د سوره پت هینا نازل شوی ده په ترتیب د سوراتو کې پینځم نمبر دا او په زول د سوراتو کې اوسم 200 نمبر دا او دته سورته په کوم دی دعا دواله سورته په مکه ضرورتینه ساحه دي يوحود د طباحت ذکر او د بد اخلاقو ذکر دارین کو لندلته کوي وای و چې ډېره سر دوستین مکو وای سورته نه ساحه چې شروع کړو په عام خطاب سره او صورت مایده چې شروع کړو لندای په خاص خطاب سره شروع کا جيایو الذین امروا سورته صورت ساحه چې ایو الناس له اخن خلکو او سورته مایده کې خاص خلکو ته وای چې ای مومنا د صورت تنہ تاسو په اخر کې چې او بین الله لكم ان تضلوا الله تعالی ستاسو بیان کې چې تاسو ګمراه نشئ نو دا دغه بیان تاسو ته کې خلاصه د صورت سوره قدري چې اولی اولي 41 نمبر یا ته پورې او صورت کې سلور خبره ذکر کړي چې الله چې بنديانو سره حرام کړی دی هغه غلط دی تاسو د بندگانو د حرامو په سمزه خلکو دا چې حرام دي دغه حرام دي نه دا الله حرام کړی حرام وغړي او تحریمات تحریمات الله الله چې حرام کړی دي نو هغه حرام وګایي ګوره د بندګانو حرام حرام مګړي دالا حرام حرام وګایي الله چې کم نظر کم نظرونه الله حلال کړی دي هغه حلال او کم نظرونه چې الله حرام کړی دي نو هغه حرام وګایي دې نظر دی ته وایي کما زما دا کار وشو لزبا دا دا دمره دمره خیرات دا به زکوما او دا غټونه ذکر اغبراتلونکو یاتون کې وشي یا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَعَاهَدْتُمْ عَلَىٰ أَمْرٍ فَتَشَاوَرُوا ۖ وَأَحْكِمُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وروالیو کې بل عقود او وعدو باندې يود او وعدو لدا او حلت لكم بنيمت الله عام حلال کړئ چې د تاسو لپاره به ژوندانه الانعام د جناورونه الا ما يطلع علیکم مگر هغه د است بیانیې علیکم فتاسبانه غیر محل الصعيد بل بیان کې د بل حکم بیان کې غیر محل الصغیر وانتم الحرم او مشي تاسو حلال وحلال غنون کی دخکار وانتم حرم کله تاعتو په حرام کې حج لاروار او د حج په حالت کې احرام دي تړلې نو ښکار باندې کې ان الله يحكم ما يريد یکن لن الله في سلكه او غواړي خود او تشکار حرام دې د لندې کار جایز ده د حج د पारा يا والذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدی ولا القلعه ای مؤمنان بیزتی مکوی د یاد غارونو د الله نه د میاشتوی عزت مند او نه د قربانای ولا القلایده نه دا غام بیل ولا ساروی کلب چ ساروی حج للیګو نو اغه تبه غار تبه وتهار یا امبیل واچو نو دې به د حج د قربانای د پارولګو ولا مین البیت او نه د قسکون کو د کور د عزت بیت الحرام د کور د عزت بیت الله تروال خانقابه ته حاجی روانه د د حاجي بي ذتی به کې ی تهونه فضلن مربې مرضانهانه چې طلب کوې دی فضل د قلرب رضوانانه او ضا ده الله ګوره یو خد د پاره حاجي که نه چې ګوره بچیا د خلکو هغه پلاران ته تول عجي س بجي سب ماته سوو کجیي سب نه و دنم نوم د پارههچ کې او یو حج د دی د پااره چې فض ل من مرضانهه چې داله دجللهشان د دا طر فضل او داله جل لشانوه طرف رضضا غا و دا حالته فواو کله چې تاسو حالال چې فواکار کوي ولهیه جرریمان نه کوم شو کامن او تیز دی نه کې تاسوه را دشمننی دی یو خوو بعضې خلک نم سره سره و چې سره حاجي ور سره لږي نورکه حاج الته کې کړی او هلته کې کاهکام کړي او کلې کوي یو کس د د دوکان نو حاج ل تل لو حاجله چې کله واپس راغ کهدار للاې کای کولاوکهه غ زه د حاجه راغلی وړې نه رم شوی ما ه به خپل کار را کې نو چې کله کای کولاوکهه نو ایسه غلو کوې دومر ور لا نه دیله ن هم راغلی زه هم چې زما د نوم سر ويې چې حاجي پلانې بس نور الله چې کوم کاردي په د باندې کارم نهوررکې چې کمم دا الله حی پ حکم نووررکې نو بعض خلک حاج د دی د پاه کوې او چې د دا صرف د شانه ضا د پااره کې ذاحل کوم فوادو کله چې حالان شي تاسو کار کوئ و جرمن ل کوم شعاو قوم دشمنی دا مبندو. ولا را ان صد دو کو معل مجدل مجد الحرام یوقوم سرهدي دشمنی ده مذا الله د کور نمه بندو والله جرمن لکو مفض دی کې تااصلره شعاو قوم دشمننی د یقوممن صد ل مجدل الحرام چې بندې کې تاصد د مجد حرام نه انته انته تدو په زیاتي کولو سره چې تا سره زیاتي ک دی ولهعاون على بروتعاونو على بروت تخواه ولا تعاون على اسم اوان ی و قاده زيکر کې دا قایده لې على بروت تخواه امداد کوي یو بل سره پهنییک په تپبانې دیک کار دی نو منډ ولو او غ سره امدادو کاه غ سره سواچو وله تعاون على اسم اوان او امداد م على اسم اودوان په باارتلی او دوان پهګنابانې ول او دوان او په زیاتي بانې ګورېی صاحبي وو د رسول الله صول الله عليه وسلم ل تپور کوو یا رسول الله صول الله عليه وسلم نیکی صدا نو ل بیا نیکی د خوش کو نو د ښسته واخلا کولو او بیا نه بیا السلام اسلام تپوس کو چې ګناسه ش دی لګونه اغلی چې تردد په شک پیدا کې ستا زړه پاک دی او پاک ځل چې کله ګناه وکنه پاغې کې شت راځي ولا تعاون ولل اسم منعذ عن او یو داغه م امداد م کوي بل سر على الاسم ولعذ عن وهنا فظلم بان وتق الله يا ريده الله انا ان الله شديد العقاب يكنا الله للسخذاب والا حرمت عليكم الميتة ودم ولحم الخنزير وما وهل لغير العين وص الله چې حرام کړی ځاهه ذکر کې فرمت حرامشي دا په تااسبانې ال متهتون ملداره مردارهغه چې تا حال ل ن را استستانانه مداره شو وده ممينا وله ملکنن د غخوا د قېزيرو وما وهله ل غغیر ع بینني اغه چې اوواوک شي اللا وده الله د بل چا پهونبانې په هغې دا د بابا په نوبانې او دا د ان پهونبانې دا د ل وانې ولسممه ده ولمون خانقات او خبيیکی شوي یو ساغې ده اوغه خپ شي پړې ورته تا حرام دی ولمهکوو د طور ته کولی شوي له باندې او ساې غلی شي وغه شي ګوره چې پهله باندې دی او په دغه دی مررکو او خی او په دغه باندې شوول مطریت او د غار نار غړیدللی ولطی ح په خکر شوي یعنی نور ساوی را لې او پهکر باندېوهما کله صبروو خانو, हا, او اغ چې خوړلی هغې ل شرم خاانو الله بعض کېته مګر چې ضبه کې تاسو په بسم الله بالې او یو ساوي دی خپ شوي دی او ته رالی اوغه اخیرې سګو کې دی بسمر دیو یا یو سا دی هغه د په لړو بانې چاوالی دی او اخیرې سګو کې دی بس تا ذبهکوو یا یو سا دی د غر نه را غړی دللی بسمرېږي او تازهر مرکو الال دی تو او یا یو سارو دی په خرو بانې نوور سارو والی او هغهه ممرږي او تا زهر الالکو ل د خوراک هغه جایز دی په چې کم ساارې من شي سا دی نه په دغه حالت کې هغهه بیا جایز نه دی یعې خفی شوي د م شو دی سهر ته رالی او هغهه مل پروو خوراک نه جایز دی مردار دار او هو تا لځان نوور ل د سا په کې وا ل ې متې وواې بسستا د پاره جایز دی خور ماضې حاله نوصبي اوغ چې زه به شي على په درګاونو باندې که کځبه شي ځکه یو ځکه یاد څه چې اکثر خلک ځبه کوي د ربارو کچای پراټا و غیره دربار سره غلی نو هغه به موږ خوړي و ان څه اخيره غلی وان تستقسم بالازل عم او دا چې قسمت معلوم کې تاسو په بشرماله دی بدره قسمت معلومه دا چې ویل چې کله به یو سړی سپر له تو ملاربه په خانقابه کې به یو تعالی کې دا چې واره و له شپراتو دورا دورا یو یو نیم نیم په تو شپې دا دا غشي دا ته یتي لای کدا سپراتو لوال د خانه کاږي سره مين جو ور ناسو او پاغش به نه پیو غشي ویني کلچ اوکا بل غشي ویني کلچ مکو او بل غشي بل غشي به خالی نوغه تیلای به غشنو لا او غشه به تن راو یستو نوې به چ اوکا نوغه کار به اوکو روان بشو او کټ په کټاله به تیلاو شنول او غشه می راو یستو غشي به کلچ مکو نو بځابه غکار نکو اور هم غشی مخالیو لکه کله بخالی را تل تن دوباره به دا قسمت معلومه نه الله جل شانو ته داسمه کوي د دې په بدل کې الله جل شانو استخاره را لې ګل دا استخاره او کا کوږده استخاره نه درځي اللهم خير لي واختر لی دا دعا او حدیث کی راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ما خاب من استخاره تم سره استخارو کې هغه ناکامه نه دي اگر نو ناکامه کې يل له در د ته ظالله پزار اخلی کپې اخلی خپل فصل کري تو خوون کري زداره کېسه کار کې استخاره وکړه ځانله که تفصیلی استخاره نه چې کول نو الله هم مخیر لي وختتر لي ل کې ووایه درود شریف شوي پوه او وا چې یاله سو وکړم بس الله برړ کې سوواچې او بس کار وکړم انته تفسیمونلهله هم دا قسمت معلوم کې تازه پهغ م ف کو دغ کارونونه و تاسو د دانا پرماني ده ل هزی نه کافرون ن ر او میده دیه من دی کوم ددين ستاسوونه ددينستاسوه فلاف شو میري جد نه وشه اوري زمانماه ی مل تو لم دیم ومن تو عیک نتی وورض تو لکو اسلام دینا ومال تو لکوم دی ن مان تو عیکم یمتی او پوراې که په تازبان نه نیمت په ګوره دادين چې ر دا مت دی ور ته لکومل اسلام دینه او غهې کستاسو د پااره اسلام دینه د اسلام دین دا الله زمونږه د پاارخواښ ک دی او دا مونږه چې پوان هم دا د الله مونږه ل راوته چې مسلمانې نه دا الله پهخواخوابانې مسلمانې اودين می څنګه کاملکر کامل دی لو قارز میق دین کې کامل کړی دي سنت هغه کامل دی حدود کامل دی احکام هغه کامل دی حلال هغه کامل دی حرام هغه کامل دي ګوره چې د دې آیات نبات بیا حلال او حرام د سنت او د حدود او د دې نو آیاتونه بیان دی دا غلي نو اولدا کچارت سوکو پدین کې زیادت کوي پدین کې زیاتې کوي پدین کې خبره نشته او هغه ده ځان کوي لده پندین کی یو نووی خبره ده د و جرا د لنکه چې د ته پته ده چې دین ناقص ته او ندی سلام دین ناقص پر خو ده ده د واقعا کتل ته سره ته ته چې د پلانې پلانې کار ده وای د قران نه را توخا ده صحیح حدیث نه را توخا ده موضوع او د زوی په دې سره را تا نه ده د قران نه را توخا او د صحیح حدیث نه را توخا سو د له حکم در کې کله کله حالات د تراشی د انسان ډیرر زیات مجبوره شي حرا معته مریږي دلوگې نه او د اوس ب سشی میلاېږي سر حرام معته میلاېږي لو خیر دی دومرهته نخوري چې دی پ جود پې شي فمانیت ری مخمسطڅوک چې مجبوره شي قلوګه کې غیرره متجانې په للسمن نوی دی میلاان کو اونکې غون ته ځان به نه نهي فین الله غپور رارحمیکننا نه لا بخون کې میرب ی انونهکه تپوس کې ستاه ماز تسه حلال دې د دې لپاره قول وا پیغمبر علی سلام وحلل لكم الطيبات حلال دې تاسو د لپاره پاک شيونه طيب هغه ته وي چې دا هې حلال والے او حرام والے په کتاب الله او په سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم سره صادیت وي وما علمت من الجوارح او ها او ها افکار وما علمت من الجوارح او هغه تعلیم ورته ورکړی تاسو من الجوارح د زخمی کول <سؤال> کولا تعلم له نه تعلیم ورکوي تاسو دې تمه ماغه سلا علمکم علمکم الله تعلیم در کړی تاسو الله پايات بارزان کوکه او ما علمتم من الجوارح زخمی کول څه شي کې سپي زخمی کول کې او چې ورته تاول تعلیم ورکړی او دا تعلیم دی ورکه چې تو تا چې لاښ ورشه هغه شیرا له او د هلته غ راړي او خراببي نه کې تالی دلتهې تا را ورسئ بس تاس سپې تعلی ته او دله تعلیم مررک په دو بانې تخکار کولی شي که داپې تا پرې خو د او بل سپې ور سره نو شریک شوي او بسم دی پی و او د تا لښکار راړو که ملرکړ مو نو ستا د پاارخکار جای دی خوړی شي ومال او د دی عادس نه دا معلوېږي <coughs> زی حدیث نه دا معلومی یعید نه خاتم رضی الله تعالی ان دا صحابه کرامو کې خکاری تا صحابه دا کار کو له دا نه ګیلے سلام نه تاسو سونو کول د سره و باز او سپې به ور سره افکار له بوتخ کار وکو نبی رسول سلام نه د کار مبارک د ډیر زیات تاسو نه کوي مقلدینا مقلبیینا چی زخم کېوم کیدی تعلم له نه چې تعلیم ورکوي تاسو هغه ته مما علم چې مکلفین چې لګول کې تاسو هغه لرا تو علمونه له مما علم کوم الله تعلیم ورکوي تاسو هغه لرا دا چې تاسو ته خدا نه کړل تاسو تعالی فو کوخري مما دا غنم سكن عليكم چې ساتلی وي د تاسو لپاره ګور ډول کله چې سپتنه خوراکو کې واسطه خو بیا جاهل شو هغه تعلیم یخت نه نه هغه د ښکار اصول باندې پویږي و فرس مله علږي یا د و نم الله په دیبانېپ چې کله پرې دسم الله بي وته پ الله هویر کالانه ان الله سریول حساب یې نه الله ډېرزر حساب کوم ک دی علیو محله لپ مست بعد توواعمل نځین کم خلک چېساان دی دي د خوراک د ممانو دپاره جایز دی ودا اغه زماني سايانو يهوديان د دې زماني سايانو يهوديان اکثر کاپيرانني کومنستي داخريان دي الله نه ماني ال موحلن لكم الطيبات من رز حلال لتاصلل پاک سينا و طعام الذين اوت الكتاب خراق داغه کا سال او چور کړه کتاب هله لكم حلال لتاصلل پار او توه لكم حل لهم خراق تاسو حلال د دې د پار ول من المؤمنات او قدامن دو مؤمنان او المحسنات من اللذيذات او پاک دامنې دهکه دا سان نه اوتلول ک تابه چې ور سرې کتاب مل قبل لکن مکب تااسه یعنی د ممنانو زنناانه او د اهلی کتابو زنانانه داستاسو د پاار جز دي ضه تممونونه ضا آې ته مونه وجوره نه کلی چې رکو ورکوي تاسو دی ته مرونه هغې نکا ور سره کوې مسینیله په نیکا کې بس ساتللی کېږي غیررهمون ساې نه نه کاره زینا کوون کا اخدان اور نبی نیون کی پر تو اشنا یانو لرا یعنی پر اشنا بنو لیتی لکارے ورتروں کی و مے یقر بال ایمان او ذین اب معاشرات ڈبلیو 50 کی دا پٹ اشنا فور پر اشنائی و مے یقر بال ایمان چاہے کو پر کو ایمان مانے فقط ہبت عملو لیکنن بربادش عمل دد وہ وہ فلاخرت من الخاسرین او خام خاویب دے پاخرت گرتا وانیانو یا ای الذین امنو اذا قمتم للصلاۃ او ای اے میانو مې ممسحه ذکر کوي مخکې ځ ک وکوو چې دن نزړه دی پاس کاه اوس دته درې خبرې ځکر کوي چې د پاس ځان پات یعنی افیدهې پاکه کاه حلال خوره اوس دته چې د پاه نه ځان پات کا د پا سر نه غځان څنګه پاتې بیاې نامو مو میناې زاپونتون کله چې پاس تااس ل سواتې موته یعنی تاسو بیا اود صغټم کې کادې لوبیا خو موځو که او کاو د سنین او طهروا وجوهکم او ان ذي المخول اقبل وايديكم لا تصلوا الى المرافق ده سنگل پوری وامصحوا رؤوسكم ماذا وك پسرونو خلوا باندې وار جلكم وار جلكم او قفوا خلوا باندې وار جلكم او من ذي سيف وليلن قابند دتو پوری وين كنتم جنوبن او کيه تاسو په حالت د جنابت كيفت و هارو نزان خپا کې غسل بیاوکا که د جنابت کې ناپاكي دي دا وائم کنتم مرضى ده ده او داس طریقو خو نه وائم کنتم مرضى وعلى سفرن او عزت أبل حکم ذکر کې بيمار یا په سفر باندې رواني وائم کنتم مرضى وعلى سفرن اي تاسو بیماران او یا اي تاس په سفر باندې او جا احد احد منكم من الغائط يا راجي ان تاسو تاس دلو يو بولوا او لمستم اللسعه يا تاس يذيشو يب بي بي بيان سره فلم تجدوا مال اومن من ف ممون سودم ط با دمون وکې په خاوره پا کې ف سهه بجو کوم م کې تاسو کو مخو قلهې ودي کو من او په لااسو خپله باې من هو د هغې نهګوره دا دلته کې د غسل چې دی یو غسل دی یو اوود دی لو کله چې د او چې کله دربان غسل اړېدل او بیا بلان بي خپت تیموم کې څنګه چلنه تیموم کې غسل اود غسل دربان اړېدل او یا او داس او داس کې نو چې د دې د دوه لپاره تیموم کا کې تیموم طریقه دا دا چې د دوه لا څونه بسمکه لا کې او بیا به تاسو له غسل انډه ومخبره راکږي بیا و دوه لا څونه راخلاص کې او بیا به تاسو له غسل انډه پر یو سنګه لګ را په بله سنګله ته الله جلله شانغو پاې رسول الله صول الله عليه وسلم ته و و یا رسول الله سو الله عليه ووسلممون د خو چې کمموط ک پاتېږوندي یوي میاشتې پورې هلته کې مونږ تهوبله میلاږي سره د سکل ب به میلاېږي ل هغې سره خام خسان جووند خو د یووي میاشت پور مونږ بله میلاوږي رسول الله صول الله عليه ووسلم به ته وویل چې دا ازمکه چې دا ندا پاکی پاتې راوللی که نه د مک نه کاراخلی مون و وهئ اگر چې دا تیمون ته د لسسو کالو پوروللی نه دی چې او ب د تله میلاېږي د لسسو کالو کورې تمون کوستا د پاار ج دي بعض خلکوی تمون زماه اخلي یا ته بیماې یو قسمله بیماری درمانند لېدل او ببد نه دي نو پهخوره با د تیمون کوه او دس کو حاللهتهم کی دی ما یې الله هو ما یوری دله ل ا کومل حرا ارادن ارادہ نہ لڑی اللہ چھو گردے پتا سو معنی مل حر جنس سختی ولیکن ارادہ لڑی لوی توہرکم چھ پاک کی تاسو لڑا گورا کدائی رہا تبین میں چھ خام خواب او با پیدا کئے کم ریو کچوے او دس با او نا کلتا بسو کولا خوالا مسلمانی با دی پورا کولا خو اللہ دا کئے چھ پہ انسانان بانے سے تنگ سیاو گردے گورا اللہ پہ دین کے دے رضی آتا سانی کڑی حدیث کے رازی رسول الله صلی الله عليه وسلم یسر ولا تعسر فخن کو اسانی راوے کو خلق گرانی مراوے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ادما خطن مس کی بھی یو رکعت کی صورت بقرہ میں بلکہ رکعت کی صورت علمران میں نبی علیہ السلام نے مقتدیان داخل لنگتول زمینداروں کو عادیموں کو تقیم رکعت کی صورت بقرہ وہ بلکہ رسول رسول لاس الله عليه وسلم و افستانو یا ما, ما ته خلک ف نه کیا چې د خلکو باند ساني را وله نو ثي را وللی ګوره الله ساني را و یسیرو وله تو رو بشررو ولاتون نهرو خلکو ل زیرو ورکې خلکوله نفرت نه پیدا کوي چې ګوره او خا مقابل بهجه لم ته ځ او ج لې سررف ستا د پاه جنت ورته وخای چې جنت هم شت دیجننت ته مسلمان ماری الله ل جا ععللی کوم حارجن رادن الله تالا چې سختیو کې په تاسوبان چیوو اوګر دی په تااسبانې ته سفتی ولا کې ورې دو په کوم نکن واړی الله تعلا چې پارکی تاسوولیو ټ م تهعلیکم او پوور ک ن مبل په تاسوبانېله لم خام اون خم خااج تاسو شکرده و ګوریم الله عیکم یاد کې نې مدالله په و میستا په لې واسه ق کومبی اوواده الله هغه چې واده کړ تا سره تاسو ستاسو سره غیبانې و میستا قو لدي الله هغهه واسه ق چې مضبوطاللی کړ د ستاسو سره په غیبانې واده کوموه کله چېمونږه مل سلام په ملاکی او الله دلهشالو هو مونږه دامل اسلام نه پیدا کوو اللله زمونங்க نه تق <تصفيق> علىتون رب کوم تاسو رب زمونங்க ټولو ويلي چې بالله ب شته ت زمونங்க الله ته زمونங்க اذا قتون سمعانه طواانه کله چې ویل تاسو سمعانه واې دمونங்க طانه منمونங்க خبره وق الله ي ر اللهانه الله عليه موني ات صور الله پ دی پر د سنوبع دی یا وال الذي نام کو من قو و الله شوده بال ق اے می لاو شي مضبوط لا د پااره دا الله دواهی کوون کې په انصاب باند دی واللا جرمن نه کوم شو قوم کله چې دووای کوېلو انصاب کوه یو سړی سرری دچمنی ده دغ د دغه خلابغلهته ګي م کوو دد به الله تهپوس کوې او ستا زړه کې پل بغوث حسد دیلو وال جرریمن لکوم شله آنو قومین فی دی نه کې تااصلهره بغوز دی ال <اعدال> پهې خبرهبانې الله <سؤال> تعادو چې انصاب نه کوئ او و سی <سؤال> سره ځ نه لږې د مطلب خدا نه چې تا دغه په بارک انصاب م کووه نه دغه په باک انصاب کوه کهستا ورته روان اوې نه ده هو قې توا دا ډیر مد ت ته تقل الله <سؤال> ره دا لا نه ان الله خبرون ب ما تعملون یقی نه د الله پاغه چې عمل کوي تاسو خبردار د پاغه چې تاسو عمل کوئوا اللهله نام وس الله مؤمنان هو الله سره وعده کوي وکنه چې ته زمونږ را نو الله ور سره سواده کوي دا الله دې حق له وعده دا او دې رمزي دار وعده دا موږ په دې وعده باندې خوشاله یو وعد الله الذين او الله خپل وعده خلاف کوم نقيخه موږ خولر کمزورې موږ د وعده خلاف کو وعد الله الذين عملوا اعمال صالحات وعده کړی دا الله کثار سره چې ایمان راوړې د عمل کینې کو وعده صدا لهم مغفرتن دی لرب خنه دا واجرون عظیم او اجرلوی دی بس دقلوی اواد دا, دا چلا او بخلی بی شو پی کسی شور والذین کفرو وکرد دو بی آیاتنا <تصفح> او کاتران سالی سواد دا, دا آغا کسان چې چه کفر کرده ونیسبرد کړه کرده پایاتون دنگ باعتنی اولایک اصحاب الجحیم دقل کسان دی خاوندان د جهنم دی یا ایوالذین آمن سکرون نعمت اللہ اذ هم قومن اوسر یو ن ذکر یک کوي یو ځللی رسول الله الله عليه ی وسلم د جاد د پاارتتل جاد د پاتلو ساح ک را لاړ د اوو د لاندې لاسیکې ستل نبییر سلام سر راغې د تللی ګیر چاپره د اوو د لاندې خلکو زانانله ایونهونون نوبی ل سلام راغې د ککر د اوې د لاندې نوبی ل السلام سم لاس غمه وه د کوله دی کې د بانډون یو سری راغلی تورې راغستې چې دب اسلام تې را غستهون بیا اسلام لو او چې سنه په بیا ل سلام باندې زار خو نو رسول الله ص الله عليه ووسلمراویق شو چې رسول الله صولن الله عليه ووسسلامراویق شو نو بیار اسلامته بادو على تعريي او ب را سوو بچک رسول الله ص الله عليه ووسسلام ال الله چې رسول الله ص الله عليه وسلام الله الله ب من نه نو داغه داسو نه وره پیدا له صورت له پريواتو رسول الله صلی الله علیه وسلم تور را واغسته وایتا وڅوب زما د بچکی نو هغه وی چې ما سمع نکم نبی کریم صلی الله علیه وسلم او امرګره مرګری دي کنه نبی له سلام را راغل شو هغه خو به برابر کړو نبی له سلام ته پریګی دي چې زی بس کچارت نبی له سلام به نو لاګیږي خو نبی له سلام به شهید کړي نه او الله پیغمبر السلام راويست نو دي هغه واږي ترپ ته الله پاک اشارات کوي خا يا ايوالذين یذکرون نعمت الله علیکم او مومنان تویت د نعمت یاد کی ځکه چې نبی له اسلامه د نو واغستو نو بسمو گویا کډر ستې نو واغستل کوي ثم رفقا کرام چې نبی له اسلام کلم پات شو سی ایوالذین یذکرون نعمت الله مومنان یاد کی نعمت الله علیکم فطاسبانه هم قومون قال الذي قسم قوما اي مبسوط اليه اليكم ايديهم چه وګد کتابه تلاش لاصلك ولا تقف يديهم عنكم لو باندك لاصل لاصل لاصل ده حق عنكم تاسن وتقولوا يريد الله على الله فليتوكل المؤمنون الله جل شانه بان نزان صار المؤمنات توكل على الله قال ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل يكن المنغا قین غسې والله تاالله پخواده د بې سرونه وبا س ناممن هم اشره او مقر کړ مونږه د دی ل دولت مشرران دوس مشرران ته نه الله جلشانو هم مکر وقال الله ویل وطالله تاله انې مع کوم زه تا سره ل ن قم تم سولا ته سه چېرته تاسو او وون که دکات وامنتون ب رسولي او ایمانه را زما په پې غم بررانو بانندې اززرته مو او هغې امدادو ک تاسو قرض دومر الله قزن حه او قرضمر اللهله قرض خته قرض خته دا چې اللهجل لشان هو به د هغې یو فسهونند کې لو کپ رنان سیاتکم ص اتې کوم نخواام دخې بم د ستااسنااس ات کوم تکلیکو من تحله نهار او خامخا داخل بکم ز تاسو جنتو نتا چروان وی لاندو له دا غنولې فمن کفر بعد ذالک فقد ولت سجين چا چې کفر وکه په ځینې کې نه د ګمراشد شامل آر نه الله پاک وته و چې مونږ ځکه زکات ورکې زماده پیغمبرانو باندې ایمان راړي او زماده پیغمبرانو امدادو کې مدد ورکیا ورسره او صدقو کې الله لا قرض ورکي ند چکم په بما ضهم ې ساق هم په سبب د ماطولله زد وا لا ند دا کارونه نهکلله الله همما په لانتګل دی وجه الله پلو به همقااس یا او ګر زلمونږ ضروررو نظر قاسیت سق ګوره د ضرورت سخواله چې دی داوی دی اماماغ مالک رحمتله ل وي وای د چا زه چې سخ د دی نبل لاعذااب الله جل د چې په عذاب رالی ننظره وور یو سړی هه سلم مسر رحمت الله علیه طویل زه مې ډېر ځاخته زړه کې مې سخت دي زه د یو ظالم يم بل طرف ته الجلاراله ناراضه چې الله ته او جار دین طرف ته توجه نشته زه سلم مسر رحمت الله علیه او دانا ذکر دېر کاو داغړه د په ذکر باندې وی لیکه داغړه چې ولیکه رضا پرونو پر ذکر باندې وی او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم وډیر خبره مکه وای پزول خبره ډیر مکه وای ځکه دا ډیر پزول خبره چي دی دا الله د ذکر نه بغیر دا زړه سختی او ډیر خندا سره زړه سختي سمر قندې رحمت الله علیه وای وای دا زړه چي ده دا د ثلو روو جو نډیر دي یو دا چې انسان همیشه د پارموړی په دې باندې لږ ناراضی تاسو ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم همیشه وګو کله بچ پور ترا وه کور کې څه شي شته دي هغه به ونیشته دي نو زما ورجلا بیا برا هغه کور کې څه شي شته دي کو بل <سؤال> راز زما ورجلا دا تدریره دي تیری چې دي د بیری تلام او غيو یو ځله رسول الله صلی الله علیه وسلم راغ کور ته اوی له دوی په کور کې څه شته دي هغه وتې له دا او چې وروړای رات او طول رز jihad هم کړی فاطمه کا پرد دول راځي جهاد کوي او تقریبا درنوري وایا د پونوري و اغي کول راغی نو اکی که تاسو تاسو چې ستړي یی بس لګه سرکلاو د یو څو او چټکلې نبی رسول الله تي رااوي دا دې زیاد کړی یو ځل کور راغی په کور کې ستړي نو کور کې ايشینو یو ټکلو او یو ځوکه جوړیږي نبی سلام سلام را راوغهسته اڅن جوری راوغه سره ټولې د پښتو کې خوري وي هغه دا اې دا نو هغه بازار شو دای تلکارې شو زندگی ډېر زیات مخته سره ته رولا ابله نظام ته حدیث وي حضرت فاطمه رضی الله عنها کرا یو ځله سوالګرې رااله د سوالې تنوکو چې سوالې تنوکو د فاطمه رضی الله عنها ټول کور کې وکړه نو نو په کې ورو او غوړیو چني خو هغه وخت چې تاسو ته چا سوچو ملګری او چا, چا, چا غوړیو او نو بیا او دال او چرغ او اچار دا و و و و او دټونی کیتی کور کې صرف دالګوری او دانو مونته کور په چاڼ کې جیوې کتل ناګوری او دانې مونته هغه ولورکا او الله جل شانه او په کتاب کې ویل دي چې یو ذره نیکی ذره نیکی دا دی نور ته چې دالتي الودی دا, دا کمرې ته چې د نور راځي د زرې کې دا الله جلله شانو د چاانهځای کوې نو په یو انغور زری دي داسې حالاتو د هغوی د کو نو دا د ضرت سخواله چې دی دا همیشه د پاار انسان مورې خوراک کوي او سم بیر خوراک کوې هررو وخت دی دا روجد د کرا چې دی سر د انسانانو دا زونه نرم شي د ستان خیالي انسان چې اوګی شي نه د دین طرفتن ته جو شي او په لوګ باندې چې په ذکر کې مرخواند دی ب خوررانې سمخواند دی نه دا چېخواند په مه او دویم نمبر بد مګې بد مرگې چې دته میلا شو او لبه د سخ شي دخوا مګرو کوشي چوککهه خ مګری داله جوړکه بداره مرگری دا ل جوړه هغ ک نه پاه لبه د نرمې اخت طرف ته به تووجي دریم نمبر گناې مییرون انسان خپل <سؤال> گوونهې غیر کې همېشه د پااره خپل گوونه ځان ته مخته ساته رم اوږد ددونه ل یدید کې ز به داس کوم ض به داسې کوم داسې اوږدو ددونه کې مرض نه یاد دی لبییر سلام اکثر رو ذیک را حظ له مرض بیر دی یاده وئ داوایه چې ورې به ظم ریګن داوایه چې او ورې به کپل را اچیږي دا وایت یو رځ به ما خلق او چته یی اوی به مې ما بوچته دا چا ما بوچته ما بولي بل څوک نه مونږ وایو چې مړيږي نور خلک مړيږي مونږ نم دیو اصل کې زموړو نو کې مرگ نشته یا ربو کې نشته د مرګ یاره چې کله د انسان زړه تور دن نشو د مرګ یاره چې کله د انسان زړه تور دن نشو نده بچارتوم د وانی چې وغړغړ ګناهونه بدهونه کوي قران کې الله او یک الله غرانه علا قلب بلغاله علی قلوب هند د دې په څلبال زنګ راغله قرآن کې الله و بل ام علی قلوبهم اقفالها د دې څه دلون باندې تعالی والي شي وي اثر نه کې خو بیا وخت ترې کما را زیاته اوټه شي او باران دی شي نو هغه را ګیاره غوونه وخت ترې د توبه وخت ترې دربار د نو امیدای دربار نه د الله دربار ته نایدده کېږه ما اعلم أن الله يخي فض بعد موتها مطها خبرشي که مضمکه چې مړ شي او که مضمکه شاره شي پههغ الله باران وکي ا الله جند ک دقرآ قم باران دی په د خپل شال زلبان دی اوه او, او دقرآکرم د ذکهاسکار باران دی په د خپل شال زلببانې اوکه الله جلشاروبه ک سپلی راوللي ځکه وله ما علماء بدا دا دوا کوله. اللهم اجعل القران ربيع قلوبنا اي الله ذا قران زمو دزوم اسبرلي وغور وغرز وجعلنا قلوبهم قاسيه نوغر دنسلو زمغا صح عذاب دالو يا عذاب دچيل انسان دصخشي يحرفون الكلمه عن معزه بدلو البديل بدلو لي بديل كلمول راد اقول زعوننا فالتورات كي بچكن خبري بي. نو اغا تورات كلمي اغا بيو زانا زي بل زيتبرلو لي وَنَسُوحَ ذِمَّا مِمَّا ذَكَرُوا بِهِ او هی دای هیر اکل یولوی صداغله چې پاندور کوي شو دی نه پاکی باندې لوی عیسی یله تورات هغه پری خدا مسله د توحید هغه پری خدا په تورات کې دا خبره چې اخیری پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم راځي نو هغه خبره شاته او ورغلوله هغه پټه یا حلال او حرام چې کوم په تورات کې راغلی او هغه پری خدا دا شاله مسلمانانو له زهوه مې معضو کې روېې وله ته الو تپې والله او همې شبته چه خبری کې به ته د نهلهخوا نهتی من هم پهلو خانت سره د نه الله قلي له من هم مغر لک نو فافان هم اف او کی ته په دی محبت ور سره مسا ته او مختې نه واله وه ور سره پرې الله یحبل مخې نه محبت کې د کاان و منن الذي نه قال نه نه سواره او د اوغ کسانونه چې هغې ویللو چېمونږې ایساانی اخ نه دا خو د یهو ځیکو انریزانانو ځیک کې و منن الذي نه دا کسان نه قالو چې ویل ان ل نه سوارهکنن منګ پر حوا ده په فور حظ من معزو پهسوو انواده ته نه چاغست چې د الله حرام کړي حرام وګي د الله حلال کړي حالاو ګې په ځان د حرام و حالال مجرړه وي شرق مت الله یو وګي او نو د حالالو د حرا ووادي هغې تن الله غ و نلو ه ص و میرا کړه دی د الله حالا و حرام میررکل م ما داغه سرو کرو به چې ننس ووررکې شودي ته په غ باې فغ رې لا نه هممل عداوت ول باو لا یو نو اللہ سو کلو چکل ادی کتاب ہیر کو تورات ہیر کو یہودیاں نو تورات ہیر کو عیسائیان انجیل ہیر کو او مسلمانان قران ہیر کو نو اللہ سو کلو راولگی دل یوبل وجی مدرسوں کی یوبل وجی جمعاتوں کی یوبل پلارو قصوں کی یوبل وجی بازاروں کی یوبل وجی ولی دا اللہ جل کتاب اگلال اگل شو د او بغض د خلکو په منې راغې او یو بلوجې په ااب لبی نهمولا دا تا په څ غور زله من د دی کې دشمنی ول بغ او حسد اعللار یو ملقیاممتې د رض د قیامته پورې چا په یو ل د اوونلهو دی چې خبر بور کې دی ل راله تعاله د مع کارو یخناون پهغه کارونه چې دی کولو الله دد کومنسکې دشمی واچوله کلن یو او ایساان انګریزانغه یو شويدي اسرائیل او امریکا هغه یو شی وی د خدای په نام کې دخوا دخه هر څو خپل غرز کئ هغه بل لاله هغه دا غرز ما جماعت د فلسطین حوالہ کا دزه او پاکستانه هڅله جوړه کې مزاین به یو کوم هر څو خپل غرز کار غره دي یا ای ولذین یا اهل الكتاب یا او یا اهل الكتاب دا یا اهل الكتاب یا بیا بیا اهل کتاب دی یهود توي دی یهود سر کتاب تورات او تر عالمانو مليانو پا خبر بانے پویدل نبیاو تاوی چه اے احلی کتابو سمشی کنا تاسو خمولیانے یا لیل کتاب اے کتاب والا قد جاکم رسولنا یکینا را لیل تاس دا رسولنا پیغمبر آنزم چې یبینو لکم چه بیانی تاس دا کثیر امیما کنتم تخفونا دیر حاغا چه وی تاسو پتول با تاسو من الکتاب دا کتابنا ویعفوان کثیر او عفا کئی دا دیر انا قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین لیکن راغل ہے تاسو ته نورو کتابو مبین راہ او کتاب قرار یہدی حدایت کې به الله او په کتاب سره الله هغه چاته معنی تبارذوا له هغه چاته چې تاګداری کې درزاد الله سبحانه والسلام د لارو د سلامتی او یخرجهم من الظلمات الى النور اور اباصد الى يرون الى النور را ایمان تا دې نه پخلو کوم سره ويهديهم الى صراط مستقيم او توپ کورکدي ته خود د نک دی ته په طرف د لاې د دا قورآ چې دی ودا دا به تا د تیار نه اوباې رړه طرپ ته خو چې ډیرهتییاره کې نرورو به رړه طرپ تهدي داسې ی ددم خته رړه طر ته نه چې وت ځکه چې خطې زه رړه په تاب باندېپ رله چې غړون به شي نرورو بار رړه طر ته وبااسې اوس دا بما دي په غړ نه دا به رورو دقرآ سره وي رورو به وض و و او ور به اووله بدی جوړ شي دا خونه ده چې ته په یو زلبانه په قران باندې واچ بزوه په یو زلب په ویګه دا ټول علم په یو زماړه تر یو عالم هغه تکل شاګرد دا خبره اوته وی وی وی راځي زکو ډېر درسونه اوره مازه په کې پسندويږي هغه ولې یو کجوره ورکړه وی دا اخرى دا چې هغه یو کجوره یو خړه نو ته وی تا دا پته دا کجوره چې د دینهستا غوخه بم جوړيږي د دې کجوره نه بستا وینم دا کجوره چې دا دا بسستا پټو تمرسېږي دا کجوره چې دا د دا به تا خول همطاقت ورکئ خو ما ته دا وای چې تو څومره غټ شوي کجوره کجوې سره څومره او تا چې نه وا شوه هغه تا د پته نه لږي خو اغت سیوا یوا شوه دغه شانې یو درس نن واورې د بل در سبا ووره لسهته کاله چې ته دا درسونه واورې د اناءالله تا نه به ډیر تا به ډیرر د کړي نو بعض د خلکوې چې نه ن مې درسواورې دی او سبا د عاعلمې وینه په یوهغه دا په متا شری کیږي ځان به تکړه کې مانه تبار رضوانه خاصه تابعدارو کې در رضا رضامند رضا د الله سبحانه السلام د لارو د سلامتی او با سیدي د تیارو نه لنو روا دي مانته په خپل حکم سره ويا دي ملات سرات المستقيم او خوده نه کې دي په طرف د لارې نه ره او دي تیانو ذکر کوي انګريزان انګريزان وي وی السلام الله دې انګريزانو کې اسوده لري یوی ډلې بداوی چی صلی الله <سؤال> علیه و سلم بلې ډلې داوی چی نه عیسی علیه السلام الله نه ده الله جل شانه پی صلی موجود ده او بلې ډلې دا خبره وکړه چی نه الله ځان لري او عیسی علیه السلام هغه ځان لري او الله وملاد عیسی علیه سلام یوم الله دی خدایان دی او مریم علیه السلام یې یارو چې غم ده لقد کفر لذین ایکنان پاک کا پراندیا اغرق سان قالو چه مین اللہ هو المسیح ابن مریم چه ایکنان اللہ عیسیٰ علیہ السلام زید مریم دے قولو آئی پیغمبر علیہ السلام فامیم لکو سوگ دیچ مالک بشی من اللہ اید ترپ دا اللہ ناشیع اندس شیعن ان ارادا کچرتا ارادو کی اللہ تعالیو لکل مسیح ابن مریم چه من کی عیسیٰ علیہ السلام زید مریم او امبہ و مردد و من سل ارد جمیعا آغسو چپز عیسیٰ علیہ السلام وڅو بچي عیسیٰ علیہ السلام کو خدای وې نو عیسیٰ علیہ السلام به مرګ نه راتلې عیسیٰ علیہ السلام کو خدای وې ندي عیسیٰ علیہ السلام مور کو خدای وې نو عیسیٰ علیہ السلام په مرګ به مرګ نه راتلې نو دا هم نشوي نو نږدې معلومه شو چې آلې ه لري ولله ما فی السماوات ولله ملک السماوات والارض وما بینهما خاص لا رب بادشاہی دا دا اسممانو دا او د زکو داغهسه چې په میان ددي ک یخکو معشه پیدا کوي هغهه چې و غواړي دی دا و چې ایثال اسلام ب پلاره پیدا شوي دی که نه په کوون فیکون باندې الله ایثال اسلام پیدا کړی دی دا خبره کې چې دا لوی کمال دا دی نو داېخوا الله عدممل اسلام باغیر دمرور او پلارغ نه پیدا کړی دی او دیی ته ایثال اسلام لا لا او داسې مجززه ووررکی وه چې دا, دا, دا, دا ایساان د دلیل نو وړاندو ኢسه علیہ السلام با ګوره د ښټې نه وینات یو مارغ جوړ کو او پوکې وبکيو کارب هوالوته مکه موږ سورته ال عمران کې وینو دا هغه هوالوته ګوره د ښټې نه الله جل شالوهم مارغ جوړول شي او بغیر د پلار الله او ኢسه علیہ السلام نشي پیدا کوله دا هر څه الله کول شي یخلق ما یا شاء پیدا کوي الله چوغاری والله علا کل شین قدیر الله پار شي باندې قدرت او علې وقالت اليهود و النصوار نحن ابناء الله و احبهو ویل با يهودیان و يسایان و انگریزان و اسرائیلو نحن ابناء الله و احبهو منگ زامن دالنا و احبهو و اعودوستان دالنا ازل که دیبه و درد واجه نقوله دیبه ویچی سالی سلام دالنا زویلی نمونگ دیسالی سلام و متیانیو کنه نو چېثاللی سلام زو دی نومونږوسسی اوو کارسی شو نومونه هم د الله په ظامبره کرا نه غله او ایساانو یو هودومدغه شانت چې وزره للی سلام د الله زو دی نومونږ هم جل اللهجلله شانو هوذامن شو واحبا او محمحبوببان د الله یو الله له جواب بررکېپلو وا پ غمبره ل <سؤال> سلام همفل اضې <سؤال> کوم د دوننو ب کوم ولې ذااب در کوې تاسوه په سبب دګناونو تاسوله بیا عذا ې در کوې دا الله زامر ان ته وایي بلندتون بشر م من خلق بلکې تاسو انسانانی د هغه چاانه چې پیدا کری الله تعالی لا ی سرلیمهشا او بخ نه کې چاته چې خوښهشيې به عذا برکې م چا او چااتته چې خوښشي ولې لا ملکو سما اتې او خاص الله رره بعد ش داسمانونلو د کو دا وماغې نه ماه چې به می دي او خاص الله جل شانومون ته ګر زیدل ګوره چې ځ ځای نو کمپله بدي اخی به الله جلله ش لې اخیر به ی ورځې م راځي کهه سومره منډې د خلکو ووالی او څومره ځالونستی کول سومره مدوورای او سومره ومره اخیر سرته ش دی اخیر سر دغه کپل دی او دغه کپن ته واچ چې اوچې کې بس کته وي یال کتابې ک تاب قد جااکم قی نن راغلی تا سره رسولو ن محمد صلی الله عليه ور سر ی بنو لکوم چې بیایانې تهالله په ته من الرسول احکام په وخت د خ میدلو د پیغمبرانوکې ګوره شپ سو کاله یا پپ کاله یا پ50کله روایتونو مختلف راغلی دی خو قوي روایت دا دی چې پنج کال سالاله سلام نه بعد لله السلام راغلی وو نو پهد باندې الله سانو کوو چې په داسې وخت کې تاوس سلام پیغمبر درکو دې د وې آثار متول خطر شیوه اېه الی کتاب یقینا راغله تاسو د پیغمبر بیانې تاسو په احکام په واغد ختمیدل د رسول ان کن تقولوا لا یقولوا ایتاسو جما جان هم بشیر ولا نذیر چې راغله راغله مونږ تاسو وګیره ورکون کله سو کېرهونکه توقد جاءکم بشیر و نذیر یقینا راغله تاسو تا زيرو ور كون کې ور ور كون کې والله ولا كل شي قدير اننا الله العاري شيوانه قدرت والي سلامات واذ قال موسى لقومه يا قوم اتقوا لربه ما تعلمون جعل فيكم انبياء وجعل لكم ملوكاً او وذديده انا موسى عليه السلام ذکر کې چار خپل قوم تسي نو موسى عليه السلام خپل قوم ته وویل چه زه ما قومه استا موسى کل چوي نو موسى عليه السلام له قومه خپل تا يا قوم ذکرو نعمت الله عليكم ايه زه ما قومه يا کې نعمت الله عطا سبانه نعمت سو جاالت کوم بیایان کله چې ګرزون په تازه کې پی غمبرانوه جاعلکوم ملوکن وې ګرزلی تاسو بعدشااهان ټولباتشااهان نووو نو لما کرام دل ته کې بعدشااهان دی آزادو یا چې کم کم کم کت سره کي او ښې نو دی باتشاره یو کس س حبيله راغې ورته ووي چې زه د په قرارومهاجری ملی یا یعنی زه په غریبانانومهاجری نو او تا یو کور دشتے وی او وي خضر دشتے وی آو، وی تاکو پاکیرنی تاکو باتشاہ اے، نو چه چالا اللہ جلشانو کور ورکی، او چاله اللہ جلشانو ہو بيبي بی نو دا باتشاہ اے، واجع لکم ملوکا میں گرزولیتا سو باتشاہان واتاکم مالا مئتا حدم من العالمين او در اکرلتا سو لہا قصد جنیدی ورکریو تن تن مخلوقاتونا، يا قوم ادخلوا الارض اللي... والمقدسة التي كتب الله لكم اول وقت احسانات ذكركم بها وقت وي... اوه شروعان شابه زي جهاد لورشي اذا ما قوم دنشي يا قوم ادخلوا الارض والمقدسة التي كتب الله لكم دنشي اغزم كتاب فا كتاب مكرر كتاب لا استعصد فار ولا ترتدو على عدباركم او مو اپ تاسو یتا سوالات بار کوم پخپل شاگانو باندې فتن قلب خاطرن ابدر د تاسو خاطرن تاواني ان او لم یو تا حدا من العالمین کی یو دا نقطه ملایک راوی چې ګور منو سلوا تیار رزق تاسو الله در کړو ملزان بدل الله هر څه هر در کول وقب مر کار خورې او د ګبین په چاند شه سلوا من هغه وان سره تاسو خورو الله په تاسو باې ورض راسته سخته ګرممی وه او چې سو ځې په باندې مسل ص به و په سخته ګرم کې الله جل لشاو هوود له پهسهاه را کې د ګټې نو او بر راست دی مړه الله دد دپاره هرڅوککله خد سم نه شو والله تر ته دوال ادبارې مو پس کې تاسو په شاګانو خپل بال فتن کلي و خااصلې نو په شيء به تاسو توانال د یا موسا مثال سلام لفییا ننجباریم یقین په دی ک یقوم د ظالمان زورور و نهله نند خوله حته ی خروجمل قین ه کله نه دن لېږ درد پورې چې وتلی دی د د ناف خروج من نه اف نهداخلو اون کچرته اوتل دی د د ناف داخلې دون کو دی ته کې دا دو کسان مثاله السلام ول یو په کې اوشااله سلام یو په کالبو او دالت کسان د بنییسلو ملکانانو دی د جاسو سا د فارګل چې تاسولار شي او بتون مقدت کېوګورې چې څنګه خلک دی او سومره فژ د غ هغوی چې کله راله اپسو او خلکو سره خبر یا سرې وکړی د مجادینو په لار کېوګرې خلکو ته چې تاسو خبرې هغ د ثمان د لاند چ ټټ ګرندي دومره په هغې دودندي او هغه تاسو غوښ تاسو ټول هغه په یو لاس کې دا سره چټني کوله شي او را غوندولې مو شي دا څه وجباري دي دروغه په خلکو کې خوراکونه او هغه سره دادې او هغه سره دادې او سر دا تا تا دا تا کتن دوه کسانو هغه په څه خبره کوله یو یوشاله سلام او یو عالم له دواړو په څه خبره کوله خو د خبره خو چانه منه هغه وی د لاس کسانو لې دروغه وي د لاس کسان بیا وروسته کیسه مشهوری کړي کسی بیا دا سه مشهوری کړي وی عوج ابن دا یو دوم دومره غټ سره و چې دې دبل اساته کسان سره کوئی پلاس کې راول دوه الهلوې کیسه کتاريخ ورپېدا يهود جوړ کړي بیا زموته څو نبی نو کتاب دې هغه ته را دن نه کړي وي خپل خوانو طوفانی خلق بناسو غیر چاته را دغه کیسه کیسه د کولې د قصص النبیین دا د ضروري کیسه جوړ کړي او ذا بیا یدو زمونږه دي کتابونه تهول رادن نه کړيدي دې د پارې رادن نې داکیسه چې مونږ خو بعضرانو مونږ د خوډر غغاټو غو خلکو سره جوونه ککوو جببارين هغه خوډیر زی زور وورو نه نه زد د جهور تهمونه سمیلی نه شو قاله ر جوړوویللاغ دوه کسانو یووش او کالب منلله خافو نه داغه کسانو نه چېریدل دا لا الله عليه نما چې سانان په دی دواو باندې او د خول با نه شي در وازو ته فذا د خللتته مهم هم فایم نه کوم غاليمون کله تاسو داخل شي نه تاسو به زوروري ګورم مثال د د دوه کسان وطئ چغ دومره خلک نه دی دا چې سګوي چې داسمان د لاند د فیک ګردي چې دومره دنگ ي چې سره تر جي داس د دنگ تاسو پیششانت خلک دی کله چې تاسو حمله وکه هغه دومره دی کاره خلک دی جغ به تختی لي تاز پیششانت خلک ضا د خلته مونو فین نه کوم غاالبون الله تاسوبع ضرور ور والاله په توک كنتم مؤمنين به نظان مؤمنات موسى عليه السلام ک چرته ای تاسو مومنا مثال سلام ب ډل کوشي شوکوو خدای جنگ ل د سرهړو زونه هغه خلکو سره مونږ جنگ ول شو داسمان د لا د چی ټګر دی و دا قسان چې ب ل مونږ تویللي دي ټوله خبره مونږه قالو دی وي یا مو مثال سلام لن ندخل هيكل ند نن کېږم هغه ابداً چرې ما دا موفياد درسو پورې چې دی کې دا بیت المقدس چې دی نو دای دی یبود ته چې پث هې کې نه دی نشه پث هکول فلذهب انت وربک فقاتله طلع شافت رب دلاجتا د دروازه ورځنګې مونږ موږ ورته زور نشته دې دومره په ادب دا موسی علی السلام صحابه موسی علی السلام ته د مخابره خبر وکول شه فذهب انت وربک نبی علی السلام صحابرا جمع او نبی علیہ السلام ته چې کافر حمله کې نو حضرت مقداد رضی الله تعالی نو غالبان هغه په پاسه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته صادق بن عبادر رضی الله تعالی نو پاسه د انصار او مجاهدینونو پاسه د نبی علیہ السلام ته چې نبی علیہ السلام مونږه بنی اسرائیل لیو چې موسی علیہ السلام ته چې تځا واستارف دي تاسو د جن جنگونه نه مونږه د مديني غسیدون کی خلق یو که ته مونږ برقی غمات تهبوزې برقیې غمات د عربو نه ډیرر لې ځای او نومونږ بهغ ځایته ځان و که ته مونږ توواجه په سمندر دا خپل اسونه ورکوس کې مونږ به تاته دا وای چولی مونږ په سمندر خپل سونه ورکوو تادار دومره او ګ اسرائیل هغ مثال اسلام ته پهغانانته رب بهګپقاتې ل دا ته استستا خودای ور سره جنګېږي لکه څنګه چې پنجابان و چې رمځان جانه فټال جا و استغفر الله و استغفر دا دمر بیا سره خلک دی بیا د به خلک دی خدابن اسرائیل و سم را لګیدل دي او ماشومان وجني شهیدان کوي فقالت العجل و تروک انها انا قائد من قبل تناسي و ځینم د نیرزياتی کوم سره رانو که دومره زور نشته نو قال رب اؤل المسالم رب يا رب زم اني لا ملکک زمالک نیم مم الا نفسي و اخي مگر د خپل ځانو ضرور دمه یا لازمه خو سره خپل ځان زور د پر خپل غور باندې زور دی هارون علی السلام یادو خاص چه خپل ځان له زور دے کولی هارون علی السلام په دبانې می زور دے مونږ دواله جهاد له تلې شه مونږ شو او دا داخل ګورې ندی او خیرې وته کړې ففرق بیننا وبين القوم الفاسقین جدايره ولا پومین زمونږ کې او قومین پا د قوم فاسقان وکندې په یو صحرا کې دیرون روه هغه صحرا چې وا یو میرا وا نا ميره بوبدو باندې تلвих میلا او په پلنو باندې هغه پینځیش میلا وا. ینزل اسمیلا و ندی بچی دی حیران لاره ته نه وکشتو لکه په وسه پارک چې سار بره پاسه له لوبیا ته کم ځای نه روانجو هغه ځای کې بیاو الله پاس پیناسه و عذاب راوخو قالوا ولله تعالی فین ما فینها محرمه یکنن ازمکه خراب شویده علیهم په دای باندې 40 سنه سن قال یتی هنا في لار حیرانو پریشان بگرځي پسنه ککه فلا تا سال القوم الفاسقين مخبکیه په قوم فاسقه انه وَأَطْلُ عَلَيْهِمْ نَبَ أَبْنِي آدَمَ بِالْحَقِّ قَرَّبَ قُرْبَانًا <تصفيق> دا اوز مقدمة ذكر كي. اول بان اسرائيل هم در روانيكو لغيب هم یو بالوجل هو دا وجل چه ده دا دادم علی السلام دو زامنه نراشو روشیو شور. امونجم دادم علی السلام زامن يو خات و دادم علی السلام فقل زامن چه دوا کن دادم علی السلام دو زامنه یو حابیلو بالقابیلو دا حابیل چ لو دې او دا قابيل چې ونه دې دا چې به دا مله ورایته لو دې دوالو د قربانې راځي دې قرباني وکړه نو هغه ځمانه کې به چې چا قرباني وکړي د اسمان نه به اور او هغه قرباني به اسوځولای او هغه مخې به خلکو د قربانې نه خوایي هغه قرباني به اسوځولای دې دوالو چې قرباني وکړه په میدان باندې کې خضر لو دې اسمان نه قرباني رااله او ذهابین قرباني اسوځول او د قابيل راونه اسوځولای نو دا ته غص شو چېیو ګوره خدای پاستا قربی کهبوله زما قربانی کهه نه که بعض د خلکو دا په ښه باې جنګو دا هس خبره ده دا د روغې دا د شاعرانو خبري دی ر په شونو کې کوي یا پتن نه چې دن وه د په سره وچتهشی وه حبیلو قابلبی د ښې په سربانې جان کو داه چې خبره ده دا منګا ته دا د قوربانه راې د مان پهکم کله کله دا خبره وکي دا منګلت خبر علماء نه په کار کې دی دا منګلت بیکاره خبره کې وي په خوندو باندې څنګه قسمه قسم خبره کې نو دا اسمان نه جوړ راغی دا غریو خورا دا غریو نه څوزول نو هغه ده habil li qabil wa tawi دا چې کوم قاتل دا قاביל حابل به دا څه پیژنه قاتل قتلون کې تدین او دا غریو قاביל نو دا په سر کېم قاپرا دي او دا قاتل په سر کې مقاپرا دي او حابیل چونه دی وجل نو دا قابل راو لگے د او حابیل هوا جو چې وی وجو نو بیا وته په تاونه کې ده چې کار کوم نو আজি زړې په ځان نه پويږه چې مال یو او یا ګزارو کی یا جنگ جګړو کی نو بیا وې چې مال دا بیسه اځې مصیبات می ځان لوکاته هم می ځان لوکاته نو بیا پوږه باندې ورسته چل ولا نه ورته چې د سرو څو کومه غرزور را غرزو به چې دی د چې سراسو نو الله دو کار غان دا ولې ګل یو بل تر جنگ کو یو راولګید بل مړتو هغه ځمک او کنه تا وایې په کې واخخته په دته طریقو کوله ده وی چې ډیر ارمان دی وی ګوره خپل روز هغه جوس رمضان شپه کولې نو مدم رزه نه نماز نه شتوي وقله عليهم نب ابن ادم او سوتوس قتل کین نو هغه کی یو درجاته ده هغه قابل ترسی چاته غلط کاروکو او د غلط کار دنیا د کی خود او غلط کار چې درسو پوری کیږي هغه په سیغا درجه یو ورته ګناورته یو چته کی چاته د خصار دنیا د کی خود د خصار یوکو الله پاک هغه په سیغا د هغه رته هغه سوغ بر پسیرا ته دا زمونږ لپاره د نوټ سپیکر دا تنظیم چې چا کړی د ډیر خصاره او الله پاک بیا هغه په سیغه اجر ورته وو چې کم ځای کې به د نوټ سپیکر نو الله جن شانو بابت عجبت نو جخه کار دیو کو نو دخه کار بنیاد دی کې خود نو چې سمره د قیامت پورې کار هکار چلیږي نو بس هغه کار توام بطا پتی راځي چاته دی یو څه کې وو چاته دی یو نه خبر او کړ هغه کار کو بس کار جاری شه خو مخکې باندې باندې وطن عليهم نب ابن ادم او آب بیان ته بدی باندې واقع دی دو زامن د ادم علی السلام بالحق په حق سره إذ قرب قرباناً كلا تلك قرباناً وكرا قرباناً فتقبل من أحدهما لكن قبول شو يودد إدوارنا دهابيلنا ولا يتقبل من الآخر وقبولنا شو دبلنا قال ندواتي لأقتلنك خامق عزب وجنم تعالى قال إنما يتقبل الله من المتقين نهويل وتهابيل يكيناً قبلي الله دمتقيننا تاكي لغا تقوى به لأن الله بستان قبولك لأن بصدت إلي يدك لتقتلني کچا تو دې د کې ما ته الیا ما ته یا د کل ازلاس طالب تلنی دې د فارچ وزن ته معنا بیا ستیه دیا لنې مذوق دون کې لاسونه خپلتا ته الې کتا ته یا کتل کې دې د فارچ استعمال کوم که تمام لري نو د دې مضمون انیه قف الله رب العالمین ذالله یریم چر د مخلوقات دې ان یریدو یقینا زغوال ما چې زان د ګنا بچ کما ان تقوا باسم یو طبخت شپه ګونه از ما کې وې اس میک اپ ګونه استه کې اخلاص در کېون نشته ده در کېون نشته یو خودي دغه ګونه شو بل ګونه لري دا چې ته ما وجنې نه دا بو جدا ګونه شي فتكون من اصحاب النار رشید و ته خوندان دور نه وذالک جزاء الظالمین دغه وسزاد ظالمانو دا بدل د ظالمانو دا فتوعت له نفسه قتل اخیر لو خسته gadaده تا ننفس وله د د قتل اخې قتل درور خپله خلککو د د وجل په کاردي د دی د سره ور مسلمان نه دی دا ننفس چې دی نو دا ته دا خبرې کې چې وجه نهه ن کاې وژ م مسلمان وجهه دی فتوات له ن قتل اخې فیستهګده تا ن قتل دررو خپل فقطه نو قتل ای کدل را فاز باہا من ان آدمی نو گردے من ال خاصی د نو گردے دتاوانی عنونا فبعث اللہ غراب ویبحث فیلعو دے راولی گل الله تعالی دوکار غان چکنستن کول فیلعو دے پزمکا کیلی دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو خیدتا کیفی واری سوعتا خی چسرنگی پتھ کی دے سوعتا خیلاش درور پل قالا نویل دی آوی لتا حیفتو آجاز تو آیاز آجاز عجز تو زه اج شمااکون مثلله حاضل غ رااب چې شزه په شان د کارو په واري سو ته اخینې په وا یا چې لاش کمم زه سوهته اخینې پټ کمځل لاچ دررو خپل فاسوا منن نادین لوګر زی د د د من اجل ظ لکه د واقعې د وج نه قطبب نهله بنی اسرائیل واقعېخورراله الله پاک پهګې بنی سررائیل ذکر دیکررکې بې رائلو به یو بل ډیرر زیات وجل دا ډیرر قتللنی خلککو اوس هم ډېر زیات وجل کوي په زربونونه نه لکوونه ته مسلمانان اوجل په لکوونو مسلمانان شهیدان کوو دو به شهیدان هم شدان کوو په یو رضبانېول نه پی دا شهیدان کوو دوم ظالمانو می راجل ل ظې که د دی واقعې د و نه قب نهاعلا بې رائیله پرکي مون بنی و باې نه هممن قتلله نفسن د غیر لفتین چا چې ملګری او ناس بغیر د بدلی د بل لغت نه یعنی نه د رور مرګ کړه نه د پلیر مرګ کړه مرګ کړه دې وجني اف سعد ان فی الارض یاده فساد کولنه قسمه کې پکال نما قتل الناس جميعا گویا کې د قتل خلقتولو دی یو انسان د وجلو دمره لکه لګټول دنیا کې دی وجلو دمره ګناړې رسول الله صلی الله علیه وسلم یذلک قالکبی ثواب کو ل بیاره السلام تهوي ته څومره مزدارې ته څومره تا من دی ستا څومره مداره خوشبو ده خوګورې ستا د لوی ایزت هغه د مومن مسلمان دی نن سبا ممنان مسلمانان یو بلته کانزن کې یو بلته بد روي څنګه چې خ کاې ته کنزن کل بد راوي د هرا مننا رووادي د دغه شانې بل مسلمان ته هرا مننا رووادي لکه طول انسانیت طول دنیا چې روانه شي دا الله ته ډیر اسانه دی د دې خبرې چې یو مؤمن قتل شي یو مسلمان قتل شي د انسانیت قتل دا ډیر زیات لوی اناروا دی ډیر لوی ګناه دی ټول دنیا د روا نه شي کوم انسان به نه وځل کیږي ولقد ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا چې بچو ساتي یو نفس گویا کې د بچ کول خلق توله <coughs> چې یو انسان بچ کو د مرغنا لو ګویا کې د ټول خلک بچ کړلو موږش دا کاوه چې انسان ته د مرګ نه بچکی په سپطالو نه باندې دا آیات نکله ومن احیاه فکان لماح یلا تجميع خدا غي په کس پن غرضی په څه ډېرې زیاته عقلی د خلکو ژوند خالق دی دا خو د الله درزاده پاره یو سره د اسکارو کې بل انسان د مرګ نه بچ کی د الله درزاده پاره نو أغلب الله د اجر ورکي ګویا کې د ټول دنیا د خلک ته بچ یو انسان د بچ کو بیا کې د ټولې دنیا خلق ده تا بچ کو مثال به داسېشي لکن سرړی اوسی غست دی تاله لامبون در ځ تا سره جااکټم ش سایل در سرم شته ک در سرم ش او تا زر ورمنډکهه او هغه د راټیم کو او هغهه واپس راو سر را وغ د د مغ نه بچ کوو یا یو سری پسې خلک شوی وج او اوغ تا بچ کو یا کې تا ټوله دنیا بچ کوه اجر او سواب دی وله قد جاات همونهنابل بين ې راغلی دی رسول انمبل بينات په وااضې د لالو باېسم نه کكثيره من نو بعد د ذلك کفی اوور دیله مسری په اون بیا د خلکوونه پس دې کې زیاتې کوون کري نه ماج لې یو حارمونونله اووررسه اوس چې کوم د بدن نه خلک سې داګوت نه کټ کوې خو چې په دی بیا کټکې او دا تنن چې د کله سې ک چاته د برتونو تن دی را و یا یو س ته دو چ مټه راې خوا او نیمه نیمه دله د برتونو جاستتن په لاس کې ور نه کوم دغ در سر نه منې خو که دغت طب او اغت وا چې راې خوااجستتن دله مور راله ولی دی سر دغت ته به لر کېږي دا بد خلک چې دی نه دا د زم کې طببا ده ن دا لري او سم خلک پې پرې ده دا سرزا د نه مجد او حارمونونه الله وررسول قی رزاد هغه کسانو چې جنگ کې ده الله سره پیغمبر ده الله سره وې څاونه خلک د فساد کوشش کوي په مقدس مکه کې د فساد اي يقتلوا دا د قتل شي دي او يسلبوا ياك سليجي فانتيكه او قطعوا ايديهم وارجلهم من خلاف يقتل شي لا سنن ريخ په دري من خلاف عجل بدل کوم چرې ته روانه کوي کله ختم وایي خو دا کوم روانه کوي دې ختم کده د مکه نځکا چې دې د دې رواني تر چې اوس دې نسل کسان با نور بچ شی خو کچر تا دار وانکاره دیج وانده پاتشنو لس شل بیاده رزانه مخی کئی نچه لس شل ملیگی نو دا یو پاکی مل خره و ارجو لهم اف پیده دی من خلاپنا دل بدل او یون فهم من الارضه یاد او شللشی دی د زمکنه دا لی کلا هم خزن فی دنیا دار سوایدہ دا ز د پارا په دنیا کې ولهم په اخرت, آخرت عذاب ناظیم دی لږ په اخرت کې عذاب له الا الذين تعبوا من قبل ان تقدر عليهم ها یسرر وانیکي بتوبه باصله نو پریګ دا مې الا الذين تعبوا مگر هغه کسان چې توبه او باصله من قبل ان تقدر عليهم مخکې دینکه تعس طاقت حاصل کې باغ باندې یعنی جنت کول درانیول نو مخکې هغه چې بس توبه مې نورو علی وکړو اعلم بوجه الله الغفور الرحيم ان الله الذي بكن كمیربان يا اي والذین امنوا الله اے مومنان ارگی دا اللہ وختو الهله وسیلتا اوله تو ری اللہ تو وسیلہ وسیله سیت وسیله نزدیکت ته وای خان بعض خلکو کی وسیله به زوات یعنی لاش او بابا ته و چې بابا زتا ته او ما ته الله ته نا وسیله دا وسیله به زوات دا جائز نه دا بدعات ته علامه نیشاپوری رحمت الله علیه پریا یاد کیو یعودیانو داویل چمګه دا الله زامنیو نو واسطه باندې اخلاص کیږي په عمل باندې مخلاص کیږي نو الله جل شانو تعامل ور مخیږي وسی د وسیلې شپ کسونو له دی او شپ جائز دي نو کسونو له وسیلی حرام دي یو دا چې ته د الله په نومونه باندې وسیله اټل کی اے الله تعالو در رحمان نو اے الله ته د خپل رحمت د وجنه باندې رحم وکړي یا یا सत्तार اے پردا اچون کې استرلی پما پردواچو یا پہاڑو اے قہر کون کې بے قہر قہر علی عدو زمما د دشمن باندې قہر وک او توسل پلیکو اعمال سره یعنی نیک اعمال ته الله تمخه تا چيز یو یا الله ما پلانه نیک عمل کړل او داغه د وژن دا مصیبت او تکلیف دا زمانه لري کې او د محبت د انبیای السلام او صالحین او یا الله انبیای السلام صالحین هغه یا الله تنزع معذکارو کې یادات ته درود په نبی عليه السلام باندې وای ندام ته وسیله کې الله ته یادات یو ژوندے کاسته نیکه طاقت واچ یره دروازه لوک چلار له دکارو کې ندام جاي دي او یادات چې ته اضافت کې اضافت دي ته یا رب جبرائيل یا رب میکاین یا رب النبي صلى الله عليه وسلم نو دا شان سوال کو شي په دې باندې یایین عمل <سؤال> کپله ممنانو یرې د نه وول او سلبله ته وسیله ن دیواه وسیله او په سه حې لږې وجهه دو فیر سبیلی جادو کې پلاغه الله کلله ل کوم تفللی هوون خاامخ چې تا کامیاب شي ل نه کفرویېغه کسان کفرو چې کاثر دی لو ان له هم مااصل او د جمعیان په چرته کچرتشید دید پار ما فی الابد آغسط چپس مککی دی جمیعان طول ومثلو پشاند دی لیفتدو بیهی چپی دیوار کی بیهی پدی سر من عذاب یوم القیامت دی عذاب در دی دی قیامتنا ما تقوب بیلا منهم نقبول بنشید دینا ولو ما دعبنا لین دی دی دی دی دی عذاب درنا یوریدو نا دی ای اخرجو من النار چپ ورنا دی دی دورنا وما ام بخارجینا من النار ننبی وطن کی دی دورنا ولهم عذاب مقیم باذن الرب عذاب ہمیشہ لکه څنګه چې دنیا کې په پیسو نخلا تيږي نن دا شانتي په اخرت کې ګور بیا په تخت باندې نخلا تيږي دومره عذابونه دي او دا الله دا سکه مری لګیدلې چې دا غنه چرتم بیا نخلا تيږي وثارق وثارقه فقط و حکم د غل د غل حکم ذکر چې غل غلاو کې له غله څنګه ورکی لاس ولا رسول الله صلی الله علیه وسلم له صحابر ال ویه رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم فاطمه مخزومیه هغه غلا کړه او د دین لاسمه کړه نو نبی علی السلام ته ویل و سه اما وی, وی دل په حدود کې تمات شپارس کې جلاس د مکد کو دا په الله حد د لاس کړه د بخام بخامه خلاص کړه او مخکینی يهود چې د هغې کې بچ کله نیک دا شریف خاندان واله <سؤال> هغ به پهې غلا وکه نوغ نهلا نهک کو او چې کوم جز به غلا وکړ دا جز مې بیا لا ک کوو دغه قانون نن سلام دی عجز پهې گرد د مالدار پهې ب شیر دی نه داسې چل دی د غریب بچ غلا وک لاس ب لک کو او مالدار بچې غلا وکغه به پرخورو که چرته کې زما لور پاطې محممد فاطمہ بنت محمد اغه غلا, تو غلا تو تو دا سارے سارے کو صلی الله علیه و سلم اغه غلاو کړه دغه د هغه عملات کټ کوما نبی او ثارق او ثاری پتو دای ته نه چیرې دادو غلب مبارک نن شي وی او ثارق او ثاریقۃ غلا تون کې ثړې غلا کوم کې خزہ فقط اوید یوه ما کټ کې لاس نه درې دواړو دا س ثارق ثړې اوله مکی کو چګورته دی اول مخکې که د ې ک یوالو که دا ساارق ساړه ځکه مخکې کو چې ته پیسې ګټل شه تاله الله قدرتون په کار باندې دررکه او ته اول لا ک دې خبره چې تاله دا لاس ک کوو ساقتو او غ لاګه ضا دی هم ماپېې لاسونه د دواو اوس لاس به په سومره پیسو کې ک کږ په دورو په ب در ورو په په سلور روپوکې چېتهشی چاپټ کو هغې قیمت ته بهګوري چندارې قیمت د دوو دونی مو طولو له لګ اړېدو دونی مو طولو سپین زرخه له سباډه سپین زرو قیمت تقریبا دونی زرابې د څو شه ماره درې زرابې نو لکه چندا څه واته زر روپای غلای د واتو زر روپو جوړيږي نو بس که کده دې له کمی له دې مطلب دا نشي دې له کومه غلا جائز نه دې نه کومه غلا جائز نه دا هغه کې به چې یو ګوري بوله ورته خلاس بتنا نکٹ کی گئی لَس درحام رازی خان ما ایساب کرے دو اشاری بہا ساتھ دی در رازی سپین زر رازی لَس درحامو دو اشاری بہا ساتھ تو تولی دا سپین زر رازی فَقْتُ عَيْدِيَهُمَا اَغُرَ وَيِ چکالا دیو انسان راولے گی دبل انسان پجنگ کلاس کٹ کو د دوالو جانګو لاس ته نه کټکو د دې لاس قیمت څنګه کنه نو 15 ذره درهمه نه 15 ذره درهمه د دې نه ډیر د پکنو غاڼه سره 15 ذره او 15 او 3 ذ صوا دا د سروز د دې نه پتان لګی چې نیم کلو 3000 ته نه جوړی قسم را خو ځکه کله غلاو کې نه داله سرکو تراشي لاس ته درهمه ته دو تولو ته د لاس بیا را په دو تولو کې کټ کیږي سپک جزاهم بما قصبا سزا ده هغه دې دواله کړې نکالم من الله عبرت دا الله طرف او العزيز الحكيم الله له زور او حکمت والا فمن تعب من بار ظلمي توبه باسل فض ظلمنا وعثله درتي كامل فل فان الله يتوب عليه كين الله قبول عليه د توبه کې پدبان ان الله غفور رحيم كين الله د بخون کې مربان علم تعلم ان الله لهو ملک السماوات والارض آیا طپږي چکین اللهلهرباد شااعیدده داسمانونو د ځم یو ع بهمه ش غ لی م ش عذاب وررکې چاله چې خوه یو بخه کې چااتته چې خوشي والله والله کولی شینقدر الله په هر یو چې باندې قدره اله دی خو یو خبره دا عذااب هغه الله رستورې رحمت دا الله ډیرر دی کله چې الله ارچ پیدا کو نو په ارچ باندې یو جملو ولي کله ډېره خکلی له ډېره د امواره والله جمله چې غذابد رحمتي غضب غلبت رحمتي غضب زمان رمتی دا نو هغه زما په غصه باندې مرکشه ویل دا لو ګور الله اول رحم کوي عذاب نبرد مومنان تزم غد پاره بالیکته دي الکه مزکا دی یو محمد چې دیو کنه بلما محمد ورته ورته سیل نو من غناہوں هغه ټول نه معفو بس یو باندې بل باندې الله ولدا باندې بالیکته دي یا یور رسو اے پیغمبر دی سلام غزن کل الذي نه غمجن دی نه کې تا نه راغ کسان ساار ونه فکوپر چې کوشید کې په کارو د کوفر من نه ل نه د هغې کسان نه قالو چې یا من ایمان را وړی بیا فیم په ولم تؤمن قلو به او ایمان نه راړی را قلو به هم دللو نو د د و منن الذي نه هاادو کسان نه چې ویو سل معونه وې خوددون کېدي لکذبي دروغ ته سم معونه او غک کې خدونون کې دی د پاه د قوم بلوسمما غون ل کې غک کې خوددونوم کې دی د روغته غ کې خدونوم کې دی جاسوستان دی د بل بل قوم لم ب عوکه نهدي راغلی دی تاسوته یو هرری فول کللی مع بعدې مووادي بددلی دی کلیمې پس د ځایونو خپلوونه ګوره یو ځای کې داسې کار شو بدله السلام رل عبدلا ممر رض الله وطلا وئ د یهود یو جماعت د نبي عليه السلام خو لارغه يهوديان ا علي بي عليه السلام تهول چې زمغه یو خزي او یو سړي زنات نن دبي عليه السلام د زاورکو ل له بي عليه السلام په تورات کې سويلي دي تورات راړې لکه تورات راړو لکه تورات تیلاوت کې شروع کوو د رجم آیات چې کوم چې کوم د څنګهارو له آیاتو لداګه د پاتې د لاسه کې د مخ کی رښت ته د تورات تیلاوت کې نو بدله ابن السلام ور لا وطالانو مخکې هود بیا مسلمان شو او دا د یودانو عالیمه بدلهس اب سلام لا وطالان ته لا چت کوه چې لا دو چت کو نو دا وګوره و دا دي کلي دي چې کمښه او سړی جم کووي او لدي به ونه را بدي نه بیا السلام ته مخکې مت سزا ورکونه په مخکې چې دا شیپاران خلک به ځلا بهمکړ بس بخر به سواررکه لو مخ به ملور کو غړی چل وال <سؤال> ب کو د الله کو حکومو کې پهې به پې غستېباک ده یو هرې فونل کلمه غریب سری بچ له راغې و پتاب باې د ګډبی ې و مالدار بچ راغې هغه ته استاد د پاارخزیو ملال دی او ستا د پاره شرابوحلال دی یو هرې فون کللیما بدلی دی کلیمې من بعد د معاضلي پس یعنی چې کمم ځای د کلې اوه بعددنې بدن کوو ی قولو نوای دی انوتي تمهاض فو هو لم توفاان ضررو وچرت تاسو ته دا دا خبر اوکړی شي نو عمل پیوکی او چرت تاسو ته دا درنه کړی شو نو روزان ته نو چاته که تاسو د خوایش متادق حکم تاسو ته نه لاليږي نو عمل پی کوي که خوایش نه لري کوي وا ميرید الله فتنه ته او چاله چې رادو کی الله د گمراه کولو داغو فلن تملک له من الله شیا پس چې مالک بنشي ته دا الله نه داغه د پاره شی عند تس هی ولک الذين لم يريدوا يطهر قلوبهم الله جل اولا کل نه دغه دغ کسان نه غواړ الله تااللا چې پاکې خونووب به هم کوو بزلوونه نظرې له هم د پاار في دنیا په دنیا کې ښی دت سو ده وله هم د پاه دی پخره دی پخره ک عذاابو نظې مذاابلو دی سم معون لیل کلې ب سم ماون لکذې ستاسي خبره ناوري او د روغو ېښ غ کېښي د یوهودو یو بلسی پس کر کوي دی به ترقی کوله په دروغه کې نو سم باول له کذبې وخت خودونکي دروغوتا اق قانون له صحت ډېر خورون کې دي له صحت مالدارلرا سو هغه شي تویل شي چې سره دی خپل دین باندې راغونډي په دین باندې خوري لکه سترابې لو په تراو باندې هغه سل اجرت او دا حرام او ناجایز دي ذاتې دې لنډه دغه شان په لندن کول شي خو په تراو باندې تراو کې تلاوت د قران کېږي او قدی تلاوت باندې اجرت نه جايز ده اجرت عل تعلیم دا جایز ده چې تا خپل وخت ور کړې خپل ټیم ور کړلې عمر رضی الله تعالی و امامان علت الخاغان مکرر کړی و خو دی میاسته د پارا تر څرګ دومره چې قران واورم او غټه په ټیوکمه بعضي خلک زیات په زیات ختمونه نیولې نو عمر رضی الله تعالی نو ول سکه او په جمعه کې ناس عمر رضی الله تعالی نو پښتنه کړ دا څوک دنه د کار کې نه درس کې نه تدریس کې اجب جمعه کې ناس دي دا و چې دا متواکیین دی یع ظانې پاس الله باندېپارهلی چې مونږ ل بر د کلله را کې اومر لا وطان وي دا متکیلي دي دا متکیین دی متقلین خوون کو ته وي د سره خوراک ته پرتدي او بیاکاني دا وغستله په کار شتل او په په کاری او د دغهلی اوالل د جممات نه چې متواکیل خوی ته وئ متواکیل خی تهي ته در سر تدری تهکې نه لم تک نه جممات یاې مکې نه چ اتنه تاسو وبستاله بسر په تیاره راډیو تیاره بخورین نو عمر رضی الله تعالی نه دا متعاقلین د جمعهت نه اوښرل امام مسروق رضی الله تعالی نوې ریماد عمر رضی الله تعالی نه تقوسو کو چې د جشده لپاره د قاضی د لپاره رشوه توسل څنګه دی نو عمر رضی الله تعالی نوې چې دا کو کو دی عمر رضی الله تعالی دا خبر ورکړه چې دای کې رشوه دا صح ده اګهالونه له سحتې په دې خبره وکړه چې خوړل کې ډېرو حرام لره او سُح ده سُح ده علي چې ورته راديو باعثا چوکیدار دی دربانچي دي او یادې اوڅر چوکی او دربانچي دی او هغه خاطه یبلکه زی او هغه خاطه ځان راځي دی وته چې مال به سراکین او له بسې خاطه راځي سی په خاطه دا څه نشه راځي دی لدې ته په لارې کې په دروازه کې خام خاص اخلی نو دا سُح کې راضي دا په حرام کې راضي او دا چې په يهودو ډېر دیاتو ا کانون له سُح ده او قرطبي رحمت الله عليه و دا حرام حرام چې کله انسان دخورري می دا د انسان غیرت ملکی او د انسان غیرت چې کله مل شي نهدننه بیا دده دی هم ختم شي دی تننملا شي دی بیا نه غسه کږي سمما او ل کذبي غ کې خود کې دروغ تاډیر کی کدي حرام ل را پهین جاولکه که چرترال الته خوتا خواته بیا تام پرشوت باندې د کوي نه نه بیا ل اسلامته که چرترال خواته ف کوم بين هم فیصللو ک پهیان زد دیې ریزان یا مخخواړه دد نهن ورزانان هم کچارتا مقواری تا دا دینا فلی زر رو کا شیع ندی زران نشی در کولی تالا شیع انت سا دا یهود تا تیس نشی ویلے گورا پیغمبر علیہ السلامو و ایل حکم تا فحکم بین هم کچارتا تا پی سلک پمینز دی کے فحکم بین هم بالقسطین پی سلک و پمینز دی کے پی انصاب این اللہ حب المقصدین اکنان اللہ محبت کی و انصاب کو انکو سرا و کیف يحکمونک و عندهم التورات و کیف يح ګور د يهودو د وقعه بيهتي په توګه ذکر کړي دی دا الله <سؤال> د کتاب نه او هر کله چې د دې د د بدو صفتونو د دې ذکر کړي نو دا توه اتا سره تورات ته او په تورات کې دا ټول خبره شته د کليشته لري نو دې وایي چې او شته به کې نو دې تاسو سره په څه نه کول غردي د په خپل تورات باندې عمل لده کړه دا خبره و بتا عملو کی وا کیف يحكمون یو ځل نبی السلام لا به یهودو مدرستا پر مدینه کې یهودو مدرسو رسول الله صلی الله علیه و سلم تورات راړي چې تورات راړ تورات کولاو کنه دې السلام سره بالغ یا د لاندې پروت د نبی السلام بالغ راوغه ستکه خود تورات پکې خور او هغه داغه یغی ساری تیوي د تورات تلاوت وکا او داغه حکم نه پکې ذکر کول د زنا و رسالې به دې په سلکونو ګرځي تعالی راو دې سره تورات فيه حکم الله پاغي کې په سلدا الله را سميتولونه بعد ازلک بیا او دې پد دینا ګرځي د خپل په سللې ګرځي ومعولایک بالمؤمنین ندی دا کس علمان راولون کې از بزان تو چې موږ يهودي خدا يهود ندي دې دا دې خپل تورات نه مني تورات سره د جاتې د پارا دې چې پیسې کرا غونډې کول ان نه جنت تورات بیا ودونو ت انزل التوراۃ یکنن را لګلمغه تورات بیا او د قانون په دیکه هدایت او رڼا وا یا يحكم به النبيون في الصلب کولې په دې سره پیغمبرانو او الذين اسلموا کسان چې تابعدارو للذین عادوا د پارا دغه کسانو چې يهوديان ګره يهودو د خپل کتاب په څلې نه کولې پیغمبرانو مولا کولې چې پیغمبر برکت ور ربانیونه خدای پر خدای پرست خالقو یو ربانی عالم <سؤال> او یو حبری والاحبار او لویل العلماء ګور ربانی عالم اغه چاته وي چې اغه باندې د عمل غالیبي عمل ته غالیبي یعنی د موز مثلا کې د زکات مثلا کې دا ربانی عالم او حبر اغه عالم ته وي چې اغه باندې د علم دا فکر غالیبي الفاظ او معنا د دې د غیر ارادیت خسته تفسیر او دا حدیث زه د ذکر کې نن دا حبر دی یو ربانی دی یو حبر دی زوار علما دې دا سیدي او ربانیونه خدای پر خلق او احبار او لوی علمان لمستفذو لمستفذو په سبب د دې چې حفاظت وکړه له دینه من کتاب الله د کتاب د حدیث ویلو چې ګوره او علما او ای ربانی خلکو ای احبار او ای ملانو تاسو په د الله د کتاب حفاظت کوئ وکانو علیه شودان او دی په خبر بانگواهان فلا تخشون ناس وخشونی مئرگی ده خلکون او یرگی زمانا ولا تشترو بی آیاتی سمنن قلیلاً او ماخلیک پا آیاتون زمان سمنن قلیلا دا دنیا لگا دنیا تول لگلا دهی چه ده؟ دا اللہ پا آیاتون بدهی رشوه ترسته قاضی با که ناس تا پی صلبه کولا نو پی صلبه چه کولا نو بس چېوب قتل چې بل طرف ته به پیسېوي مداله یتونونه ب ترې خدل او پیسېوي وغست دی د وای چې ولا تته روې ياتي سمنن قلیله ددې مطلب دا دی چې د د پیسوو دپاره د الله د ياتونو احکان ببدلی اوجرت تا تعالم دا جایز دی او اجرت تا تررام په ترالیم وبانجرت دا نه جایز دی وملله د یخکم ب من زرله او فولی که مل کااتلو روون چا چې پیسلو نلهغه چې را لګلیدي الله تعالله دغې کسان همد دي کااپال دد ات مطلب जाहिर دار আজি چې کوم سره دا الله په کتاب په سلن کې دا کاتر دي خو عقیده دای عقیده دای چې دا الله په کتاب دا په سلن نه کول دا نه مني نه دې سره سره کاټر کیږي چې صرف عقیده یې چې الله کوم په سلن کړي هغه سيده خو په سلن په نه کې اندې سره سره کاټر کیږي خاص واكتبنا علی ومالک الپدای باندې په تورات کې ان نفث چې نفس دا به وجه په بدله د نفس کې یو سړی دا نه سړی او جن چاچو دلې د هغه وزن بل بل نه وزن نه ول عین بل عین دا دا بيستلې کې په مقابلې د کې ول انف بل انف او پوځه په برېکي کې په مقابلې د پوځه کې ول اذن بل اذن یو غږ په مقابلې د غږ کې ول وسنه بل سن او غږ بيستلې کې کې په مقابلې د غږ کې وسنه مونږوي ته غږ بيستلې کېږي د سن په بدل د غږ کې بس دا ول غږ په هر طریقې باندې معاف کړي نه دره کې او واسي ولجوه او نور زخمونه د بدلیری ها یو سړی دې بل چا ولغه مات کړ غوګیتنه کټ کووځیتنه کټ کاوه چې بس ما معاف کړې نه جایز دي خلاص پرمن تصدقت <تصفح> تعتی صدقوک به په دې صرف هو کفاره الله هو دا کفاره د د لپاره ومن لم يحكم بما أنزل الله فؤلائک مظالم چا چې په سلونه کاغه چره لګلې دی الله تعالی د زالمان دی کفله ااسه هم او ما را لګل پهقدممونونه د یبانېبي انسم م انثاله اسلام ځ د ممریم مصبت دقلمه ت کون کې داغ کتابد چې مکې ددي لو می اواتې د توات نوول اننج لو الله لهبل کتاببر کې اننجیل فيه و دون په کې هو دون ور حدایت او رړهوه او تصدیق کونکو د هغه کتاب بینه دای چمخ کې د دین بینه دایه من التوراته چمخ کې د دی انجیل نو من التوراته د توراتنا و هو دو موعده للمتقين هدايتو نسيتو زفارد متقيانو وليحكم اهل الانجيل او په سلذو کې انجیل علماء معذل الله فی پاغچرا لګلی الله تعالی فی پاگی انجیل ولو لم بکار دی چدي پس په انجیل باندې پیسہ نه کوله یعنی مګصد دعوه چې الله تاسو لپاره کتاب درکره لو تاسو راشي موږ سره کېنه یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا و بينكم راشي موږ سره کېنه په انجيل باندې ما پېسلام کوو چې تاسو انجيل کې څه لیکلي دي لو تاسو باندې ما پېسلام کوو چې تاسو په هغه کې څنګه په هغه کې ما په ولایكم المل فاسقون دا کسان هم دي دی فاسقان وانځل نه لیکل کتاب تا تاسو کتاب بالحق فق حق تر مصدقا لموذ قران ذکر کې خاص م لما قه ماته دی ک اوون ک دی ل ما د هغه خبرې نه یاد چې مخکې د دی کتابلو منل کتاب مخکې د دی او د کتابونه نه مهم منل او نگاهبان دی علی علی پهفاهغبانې ف کوم نو پصلللو ک نه هم په میانزدې داقرآ چې دی را د نور ټول کتابونه نگاهبان ده د ټولوقرآونو علمونه د ټول کتابونو علمونه چې دی نو هغه کآ ته را او در طول قرآن علم دا او صورتون تراجم شوئی دی چه حامیم منگو تحوامیم سبعوائی او در طول او صورتون علم چې دی اغا صورت فاتحیتا الحمدو تراجم شوئی دی او دا الحمدو علم چه دی اغا ایا کناعبد و ایا کنستعین تراجم شوئی دی مطلب داده چه دی ایک سو چار کتابون علم سرد قرآن نا دا ایا کناعبد و ایا کنستعین کے پروت دی پا دیوان امام نقیم جلده کې کتاب دک د یا قابدو و یا کرست په ک علم پروتي و خلفتوننج نه وال انته الله لبدون ولا ت ت هو هم تابدالمه کو دخواشاو د ماجا کا منحقې په داغه چراغ تاته من الحقې د حقنا لکنجالله من کوم شته و او هر یو لاه ماگرزو ل دستاسونا شرته ومن حاج شریت غور شریعت په ادبار د عقاید سره دا کیدو د پاره مینه له صفه اكيد مینه له ځل کولې اقوا د خوا په گنيشتره حاجه او احکام مې د تم صفه په ذکر کړی دي ولو شاء الله لجعلکوم امته واحده کچار تخوخه الله فزور با د ایمان نو ګرځولې به تاسو الله امته کې او الکلی عبدکم لیکن امتحان کې بتا زباني فيه ما تكون په اوس کې درکنی دي تاسو ته تا فستبیقوا الخيرات لَتَنواروکې جلتیو کې کارونو د نیک او تایوب سرندنيکای په کار کې مقابله وکړي وثار یعلامغفرت من ربکم جلتیو کې بخله تذرا په رښتا سره الله تعالی سره مقرره کړې دي کم کم مغفرتونه الله تعالی الله فی ارقری بكم جناتونه الله تعالی تیار کړې دي هغه طرف تجلتیو کې ابوبکر عمر رضی الله تعالی عنہ په بل سرپنیکو کې مقابله کوله ابو بکر بتنه همیشا مغفرات. اومر رضله او وطالان و یو ځل نبی اسلامې چې جهاد م کووه امداد رسول الله ص الله عليه یصل چې اعلانو کوو نزه لاړمه د کور نیم سامان م <تصح> را و ماهغې چې لنن به زه د بووبکر نه مخکې کېږ وب ځ وطالانو لا تللی دی اوس د کور تون را چت کوی دی او چې کورې ستلی ل ده پرېښ دی راړه ل په د جهات په لاره کې اوله لوی نبی رحمت ایچه ابوبکر سره وکول وای چې الله او د الله نوم میکور کی بس پرې خور دا الله د پیغمبر نوم میکور کی پرې خور او نو هیڅ شي کور کې پاتې نشي لوی عمر وې چې دنه د چارتام نشو مکی کې ده فاستا د خیرات یو بل سره مقابله او کې پنيکو کې دا وخت دی دنیا کې دی دار العمل دی اخرت کې دی د دار الجزا ده دنت کې ځان ستړې کا ځان ستړې کا ستړې کا ستړې کا نو و ویلې مدوب الله بهله او دو د راونونه تی اریدي او اوګ د رام کې و پروتې په مضو کې میې هلته بې ه کار دی زمونږ ختیب س بهغ پهیل پهجنات کې بهمونږ اوگار ناسیو بس خبرې به کوو ګپ په خوراک به کو او چکارې به اوګ دغ کار به زګه خدلته کې نای اوکقعه یو بل نه ننییکته مخکشاره. ال الله مار جو کوم یان خاص الله تاسو د ټولو ده په یون ن و کوم بما کوون کوم خبر به کې تاسو لره پهغ چې تاسو اختلااب کوي دلته کې خو کله رژه ده کله په جمعمي کې په یخ خوبوبانې او درسین او کله متن کې موزلهتلل دی په ټکر و په دغه باندې کله قرآن قرآ درسست کې دا مقلله فات تکلیفونه دا برداشتکه و چا چې خپلی دنیا له ضرر ورکو نو اخت به پایده ووررکي چاجه اخرت نظر ورته دنیا له فائدور کې دنیا به نظر ور کې ماخرت له بالا فائدور کې فقط تبعل خیرات جلتیو کې تلوارو کې اخصد خیر کارونو ته الى الله امر جو حکم الله ته واپس کېد تاسو د ټولو دي په نه خبر بدر کې تاسو را به ماكن تم تفلكون هغه څه کې تاسو یو اختلاف ګون کې پاګه کې وانفكم بینهم الله په سلوک بميز دای کې پاګه کې تابچرا لګي الله تعالی وله تط خوا هم تابعظالمه کوه د خواشاو ددي او ېګ ددي نه ځانې نه بچکه او یيب چې نوکه چېواوان اړی تع ل مع بعض د معنظرل الله د بعض غنه چ رال الله تعالله چې واده لړی برورې ف انتهلو ک چرغدي واړې دفالم پوچ ل الله یقین واړ الله تعلایصبه هم چېوردي بع بعض د و بازي گناهونه د دې باندې و اين کثير من الناس لافاسقون کله ډېر د خلکو نه خامخا فاسقان دي او حکم الجاهلیت يبغون آیات سلد جاهلیت دی لته به علم پیصلا مراد د ته ملت د جاهلیت ته جاهلیت پسې روان دي خواہشات او پسې روان دي بدعات او پسې عدل فریدی یعنی انسان فریدی د خلکو برابرτια فریدی اپ بادشاہ وزیر و غیره دا کوي کوي غریب او مالدار کوي پیصلا آسي اخوه دي خوکه دا دي پېساله کوي و چې تاغه پټکي ديغه غواو پورو نافه حكم الجاهلیت يبغى ايته سلا ده جاهلیت دی طلب کوي دا نه پوها پېساله ومن احسن من الله حكما لقومي يقتنون او سوق دي ډير خستا دا الله نه حكم په پېساله کې خود چا د پاره هر څړې ته الله پېساله خستنه کاری کرا لقومي يقتنون د پاره دا کوم چې یقین ساتي واخر داوانا الحمد لله